Vă în direct și continuăm cu analizele. Vă mulțumim pentru că seară din nou ați rămas alături de noi timp de 4 ore o medie uriașă, 2,7 puncte de 2,7 puncte de audiență medie și un share de 9,6, aproape 10% este grozav pentru noi vă mulțumesc foarte mult, asta înseamnă încredere, înseamnă că aveți încredere în analizele noastre, în informațiile pe care vi le oferim și mai ales în analiștii pe care vi aducem. În această seară am schimbat garnitura, vă aducem șase persoane, analiști prestigioși, oameni pe care nu i-ați văzut în ultimele 48 de ore, nu s-au exprimat în spațiu public, cu o mică, cu, cu o excepție, colegul colegul nostru Costi Rogozanu, care a mai fost invitat la, în emisiunile de prânz, dar care are de asemenea o analiză foarte, foarte acidă și clară pe ceea ce se întâmplă. Este alături de noi și Cristian Diaconescu. V-am spus că chiar dacă domnia sa va fi validat senator, a scos un scor uriaș, cel mai mare număr de voturi după București la Argeș, totuși domnia sa rămâne în primul rând un analist de politică externă prestigios iar astăzi am nevoie mai mult decât oricând de dânsul pentru că a condus administrația prezidențială și a condus administrația prezidențială într-un moment în care administrația aceea a fost izolată de USL. Ei bine, care sunt pericolele ce se întâmplă, cum este văzut acest lucru din exterior, ne va spune Cristian Diaconescu senatorul Cristian Diaconescu care este în platou de -asemenea profesorul Vlad Nistor culisele din interiorul PNL, ce se întâmplă în PNR, care este starea acolo uh, și, bineînțeles, vom încerca în următoarea perioadă să apelăm cât mai mult la uh, universitari, la oameni prestigioși, la oameni care au un sistem de gândire foarte clar. Ați văzut un exemplu în prima oră, veți vedea în continuare oameni uh, care au ce spune. De asemenea, este alături de noi profesor Adrian Niculescu și uh, domnia sa vine cu analize interesantă legată de ce s-a întâmplat și mai ales ce se poate întâmpla în viitor. Consultantul politic și analistul Dan Andronic uh, vine alături de noi pentru analizele sale extrem de ascuțite, vine cu un editorial interesant de mâine din evenimentul zilei sau cel puțin un titlu interesant și conținutul uh, la fel uh, și... De asemenea, scriitorul Ion Buduca, unul dintre invitații pe care i-am împrumutat de la colegul și prietenul nostru, Octavian Hoandră, pentru aciditatea sa și spiritul său extrem de critic. Nu iartă pe nimeni, este cât se poate de de se potrivește perfect și structurii acestei emisiuni, Jocuri de Putere, o emisiune care nu protejează pe nimeni și care face analiza așa cum este ea. Pentru că se întâmplă lucruri interesante. Am văzut un schimb replici președintele României, președintele Partidului Câștigător în alegeri. Am văzut apoi reacțiile partidelor ALDE și a celorlalte partide USR, ce urmează să se întâmple în România. Eu vă spun cu toată sinceritatea, urmărind foarte mult și politica externă, sunt îngrijorat. Sunt îngrijorat și uh, pentru că văd agitație în jurul României și nu aș vrea ca România, România să derapeze în această zonă. Vom discuta și despre promisiuni, vom discuta despre măsuri economice, dacă vor, fi, dacă vor fi acestea trecute în viitorul program de guvernare sau nu. Și până la urmă, când vom avea guvern, când vom avea validat programul de guvernare în Parlament, când vom avea validat noul Parlament, cum arată exact majoritățile din Parlament, care sunt pericolele care sunt în acest moment în România. Haideți să urmărim reacția președintelui Iohannis făcută spre seară la Catedrala Sfântul Iosif, moment în care a răspuns, practic, refuzului celor de la ALDE și de la PSD de a participa la consultările de mâine și apoi să trecem la o analiză bisturiu, o analiză din care să înțelegem foarte bine ce se întâmplă în acest moment în România, ce este constituțional și mai ales cum arată proiectele, cum arată scenariile viitoarelor luni și viitorului an, un an extrem de agitat pentru țara noastră. Ne întoarcem, haideți să urmăni declarația președintelui, dă câteva zeci de secunde. Domnule președinte, cu soviștarea pe care a se-a de la Cotrușin către partea de politice PSD și alte... a fost interpretat corect de către dumneavoastră articolul din Constituție cu privire la de Da. A fost interpretat foarte corect. E o atitudine pur și simplu nepoliticoasă. Da. Nu-mi dau seama ce vor dori să obțină, dar cred că greșesc. Mulțumesc! Am revenit în direct... Domnule Cristian Diaconescu, în primul rând, felicitări și mulțumesc. venim cu analiza. Nu vă lăsăm foarte mult să uh, stați pe băncile Parlamentului, vă provocăm. Uh, uh, mulțumesc deocamdată să vedem până se confirmă oficial. Uh, vreau să spun două lucruri înainte de a răspunde uh, la întrebarea dumneavoastră. Vreau să vă împărtășesc un sentiment care, cred, uh, este bine să fie auzit de mulți telespectatori pe care dumneavoastră aveți. Uh, evident, fiind în campanie, Discus cu multă lume și cu cât mai mulți oameni intri în contact, afli de fapt uh, și care este spiritul, și care sunt sentimentele, și mai ales care este atitudinea. În uneori extrem de categorică și spusă cât se poate de clar. Uh, vreau să vă spun că ceea ce fac de dumneavoastră ca televiziune, în, mai ales în zona politicii externe, unde am, am avut onoarea să mă invitați, uh, este văzut, urmărit, nu discut aici de număr, și discute interesul acelor oameni care privesc și așteaptă răspunsuri și nu numai că așteaptă, ci ei spun chiar și primesc aceste răspunsuri. Deci vreau să vă spun că numele acestor oameni faceți un lucru pentru România extrem de bun. Ei spun, ne informăm, copiii vin din străinătate și ne întreabă cum se poziționează România în diverse momente, citim pe Facebook și uh, ceea ce vedem la Realitatea TV, și o spun... Ca să lucrurile să fie cât se poate declare, reprezintă pentru noi un argument care, dincolo de explicații pe care le credem sau nu, de persoane care vorbesc pe care le credem sau nu, reprezintă și un factor de ușurare, pentru că este mult mai important, indiferent de știrea externă, unele, jumătate dintre ele, având legătură cu supraviețuirea ta ca țară, cu stabilitatea din România, cu perspectivele celor 4 milioane de oameni, din păcate și Argeșul e un județ care dă sute de mii de muncitori în străinătate, mă rog, în diverse forme luați muncitori în sens generic și uh, extins reprezintă, deci ceea ce, răspunsurile pe care le primim la realitate reprezintă și pentru noi un factor de a înțelege, deci dacă de a încă înțelege privind și mai relaxat anumite situații. Deci din acest punct de vedere, în numele acelor oameni, eu vă felicit. Vă și asta mulțumesc. nu ca să facem schimb reciproc de, vă mulțumesc, de vă amabilități. Uh, doi. Noi când aveam o situație de complicată la Cotroceni, ne adunam întâi la mine în birou încercând să prezentăm poziție, o poziție unitară președintelui Treia Băsescu. Vă murturisesc sincer că în situația de astăzi, eu nu știu ce i-aș fi spus președintelui Treia Băsescu. Se respectă legea? Bine, asta e de la sine înțeles. Deci, situația este extrem de complicată, extrem de fluidă și oarecum diferită de tot ceea ce până acum noi uh, am avut în, în vedere. Sigur, uh, fără, a ră, fără a răspunde direct la întrebare, de regulă plasam, uh, noi plasam discuția uh, în contextul intern, cei care aveau competențe, sau contextul <coughs> internațional în care se întâmplă sau nu se întâmplă o anumită situație. Uh, deci, din acest punct de vedere, uh, cel mai uh, greu este pentru o instituție cu responsabilități uriașe în reprezentarea României, cum este administrația prezidențială, cel mai greu este să găsești acea formulă care se implice liniște, așezare, pace, stabilitate și nu ideea ca, sigur, subiectiv sau pe argumente uneori destul de serioase să escaladezi un conflict. Deci să escaladezi o uh, relație care se repercutează asupra României. Deci și se repercutează clar și acest lucru trebuie să-l cunoască preopinenții. Dincolo de cum își rezolvă unii dintre ei, cum am senzația mai ales în zona politică, cum își rezolvă problemele în interiorul partidului, știți că tot, eu tot spus aici încercând să explic declarația unor lideri care la un moment dat au trecut de la iliberalism chiar și mai departe, spunând nu aveți foarte mare temere de aceste cuvinte, pentru că se, se referă la consum intern. Să știți că și la partide, mai ales în conflictul între instituții, se, multe dintre ceea ce ei afirmă se referă de fapt la consum intern și nu la gestionarea relațiilor interinstituționale. Dar, discutăm cu formațiuni politice versus o instituție a statului. Ori, din acest punct de vedere, eu am mai experimentat, am să mă opresc aici, sigur, pot să reiau ceva mai încolo. Noi am mai experimentat la Cotrocin senzația de izolare. Senzația de izolare construită. Construită premeditat. Uh, cum să vă spun, uh, nu era numai o experiență negativă personală, era până la urmă și o uh, stare de anxietate generată de faptul că multe din atribuțiunile constituționale ale administrației prezidențiale erau blocate, erau tăiate prin decizii ale unor politicieni, aceia aflați la guvernare. Totodată uh, vreau să vă spun că uh, se creasă o stare de confuzie la nivel internațional enormă cine vorbește în numele României pe anumite cine de răspunsuri în numele României pe anumite subiecte, atâta vreme cât la Consiliul Europene apăreau conflicte chiar între cine vine să preia legitimațiile de acces în sălile de la Bruxelles. Da, am avut o astfel de situație și Ministerul de Externe întârziu o anumită notificare încercând să-l forțeze pe ambasadorul de la Bruxelles pe Mihnea Motoc să transmită acreditările către alte instituții decât cea administrației prezidențiale. Sper să nu mai trăiem astfel de momente. Și atunci când aceste române. lucruri nu se întâmplau, administrația prezidențială se urca cu președintele în avion și precala la Bruxelles, iar premierul găsea o modalitate să meargă la ședințele paralele ale Partidului Socialist European, fiind și el în Bruxelles în același timp. Am avut o experiență când România uh, a reușit negocind în, ultim, în ultimii metri bugetul Uniunii Europene, să obțin o derogare pentru România în legătură cu consumarea doi ani din urmă, deci o, o prelungire practică a bugetului, ca să simplific, pentru țara noastră în actualul buget și în actualul în actuala perioadă financiară, având însă o cerere aproape dramatică din partea partenerilor. Vă rugăm, nu faceți public acest lucru, pentru că această derogare se dădea numai României și Slovacii. Ori dacă făceam public, sigur că ar fi dorit toate celelalte state. Aflând de la unii din cei care erau la noi în delegație și care ar fi trebuit să fie totuși niște oameni care să reprezinte interesele țării și nu diverse coterii de partid, și nu numai, aceștia s-au dus și au spus domnului Ponta și domnul Ponta da la presă. Șansa a fost Că până la momentul în care am, ar fi trebuit să uh, finalizăm, a trecut foarte puțin timp și nu s-a uitat nimeni din străinătate la presa din România și la ce spune domnul Pont. Vă dau acest exemplu ca să arăt, câteodată, că, uh, să arăt câtă inconștiență, la un moment dat, poate uh, sta în spatele unor reprezentanței României în legătură cu interesele României. De deci se poate intra într-o fază oarbă, a bătăliilor cu toate mijloacele posibile, de la tăiatul banilor pentru îngrijitul grădinii în Palatul Cotroceni, până la diverse amenințări, observați până, până și gândirea opinii publice exprimate de presă a fost, vă temez de suspendare? Deci noi ne gândim brus la suspendare. Oameni buni, vă spun cu toată, cu tot, am trecut și prin asta, cu tot respectul, o suspendare distruge România. Nu știu cât de merită sau nu și câte încălcări constituționale a făcut sau n-a făcut Claus Iohannis. Dar o astfel de însăși demersul distruge România. N-am venit să-l pe Iohannis. Am venit să apăr un principiu și o țară. Ori din acest punct de vedere, orice fel de blocaj care induce o stare de instabilitate în această țară ne va duce spre zone din care nu cred că ne putem întoarce prea curând. Domnule profesor Nistor, cum vedeți acestă, această situație în care a ajuns astăzi România și cum se va finaliza? Cum o vedeți finalizat? Eu sper cu toată sinceritatea atâta vreme cât nimeni nu l-a auzit încă pe Liviu Dragnea declarând el însuși că el va fi candidatul Partidului Social Democrat, eu sper cu toată sinceritatea ca Liviu Dragnea în primul rând și apropiații săi să aibă înțelepciunea de a găsi în partidul lor cu atâția membri și probabil și cu foarte mulți specialiști pe alt cineva decât propria sa persoană pentru a conduce un eventual guvern PSD ALDE. Uh, pentru că, oricum ai da, oricum ai întoarce, eu nu sunt jurist, uh, domnul Diaconescu poate să dea mult mai multe argumente pro și contra în această dezbatere. Legea aceea din 2001 există totuși. E aproape imposibil și oricum e aberant ca uh, cineva să își imagineze că o lege va fi desfințată sau modificată pentru interesul particular al unei persoane. Asta ar fi un precedent aberant pentru orice sistem democratic, cu consecințe răvășitoare pentru viitorul statului român. Așa încât soluția cea mai normală ar fi aceasta. Dacă nu, e foarte probabil ca să se ajungă din nou la un arbitraj al Curții Constituționale, iar Curtea Constituțională, până la urmă, va spune care este soluția. Cred că salut, salvarea vine numai de aici, pentru că dacă președintele spune nu este posibilă nominalizarea unui condamnat penal, o face sigur, din motive, din motive de moralitate, de discurs etic, de ce vreți dumneavoastră. Dar o face și datorită existenței unui articol de lege care îi interzice să îl nominalizeze în calitate de candidat la poziția de prim-ministru pe Liviu Dragnea. de în 90. Din, din 2001. Domnule Dan Andronic, cum vedeți această situație și cum se va sfârși? Cum se va încheia acest conflict început astăzi? Editorialul meu de mâine dimineață la care am făcut referire la care ați făcut referire și despre care v-am povestit vă dau numai titlul că n-ar are acum să vă citesc Liviu Dragnea nu confunda votul popular cu un mandat de arestare un mandat de arestare a statului în sensul în care cel mai greu de gestionat în asemenea situație este victorie. Și e o victorie coplășitoare. E o victorie care îți dă posibilitatea să faci aproape orice. Cam cum a avut usl deși acolo, datorită parității, când s-au rupt, erau 35-35 sau ce, ceva similar. Erau aproape egali. Aici este un bloc de 45, care nu știu la cât se va duce, 46, da. 47, 48% Părău, marne, Dacă îi lipsesc iartă, trei no, ca, deci ca, ca să facă deja vorbim de o virgulă. Nu mai vorbim de uh, o majoritate care se poate construi complicat având și de având disponibilitatea udm ului deci asta, Ce mai complicat este de, de ce gestionam Victoria, pentru că în asemenea situații și am văzut ca experiență personală, sunt foarte mulți oameni care viși și îți propun soluții. Vorbeați de fapt, domnul profesor Nistor, vorbea de faptul că nu poate fi modificată legea în beneficiul unui singur om. Vreau să vă spun că deja, sau în trei zile, de la convocarea, deci de, de pe 19 pe 21, lucrul ăsta se poate întâmpla. <coughs> contextul internațional, Teoreting, contextul... Da. Teoretic, Teoretic și s-ar putea să lucrurile astea teoretice datorită înfierb în, minților înfierbântate să devină și ceva extrem de practic. Președintele Claus Iohannis nu are altă variantă decât să respecte legea. Și legea este foarte clară. Nu există dubii. câtă vreme nu e modificată. Câte că vreme nu este modificată, mustadora. după aia poate să aplice alte criterii. Deci, nu, legea nu este secundară, așa cum a spus Klaus Iohannis, ci este principalul motiv pentru care uh, Liviu Dragnea nu poate deveni prim-ministru. Uh, după aia, eu nu cred că, că PSD-ul uh, Stă într-un singur om. Este singur om care poate să conducă un guvern. E adevărat că cred că i-ar plăcea. <coughs> Oricum i-ar pl plăcea să devină prim-ministru, mai ales în condițiile în care ai un parlament uh, aproape la dispoziție. Faci ce vrei. Adopți ce vrei, schimbi ce vrei. Nu te întreabă nimeni de sănătate patru ani. Pentru că este greu de presupus că în interiorul PSD-ului se va produce ceva. Este un, este un Parlament care va, cel puțin, dacă nu apare evenimente excepționale, va rezista patru ani de zile cu o poziție destul de firavă. Gălăgioasă, dar firavă. Că până la urmă ca o poziție important e dacă poți sancționa altfel decât prin discurs o inițiativa majorității și dacă la un moment dat poți chiar dărâma un guvern. Mi-e foarte greu să văd lucrul ăsta întâmplându-se în următorii patru ani și e o situație cu care e bine să ne obișnuim. Deci nu cred că Liviu Dragnea este singur om, nu cred că a făcut el programul care văd că vă tot plimbă a de câteva zile. Da, le, îl duc pentru că vreau da, să-l știu pe și, și să monitorizez fiecare, dacă fiecare dacă vă, dacă vă rând cei, din dosar. O să aprecieze ce de la PSD. Fiecare nu-l nu arăt și... Nu, nu știu, dar astăzi nu cred că m-au apreciat pentru că le-am atras atenția cu patru măsuri din el. Taxa pe stâlp, CASS-ul, uh, scăderea TVA-ului și uh, euro, uh, taxa eurocent, cel șapte eurocenți pe care doreau să le amâne scoaterea cu un an de zile. Și lucrul ăsta mi se pare foarte grav. Adică nici n-ai câștigat alegerile pe un program, pe un modificare de cod fiscal și deja vorbești despre amânare. Mi se pare ridicol, dacă nu chiar grav. Și ca să închei ca să închid cercul, varianta suspendării președintelui mi se pare de neluat în calcul. Adică nu văd Niciun motiv de către un om cont... rațional. De către o majoritate rațională care înțelege că vrea să conducă România, nu vrea să distrugă România. Că, până la urmă, dacă luăm votul din perspectiva construcției, nu al distrugerii. <coughs> Domnule Rogozanu, cum vedeți acest... Ziua de azi o văd condus, deci doi lideri care au ieșit, de fapt părea că se adresează unul altuia, dar de fapt se adresau acelui nucleu dur din jurul fiecăruia. Consum uh, uh, acea ieșire a domnului Iohannis nu era un mesaj pentru Dragnea. Era un mesaj pentru dreaptă făcută praf, duminică. Trebuiau să se adune. Și care avea nevoie de lider? Avea nevoie de un nou lider și care nu era turcan. Deci avea nevoie de. Uh, s-a adresat propriilor votanți. Liviu Dragnea, la fel. El zilele astea nu putea să iasă în Victorie și să spună nu sunt eu. Nu putea. Era presat de. Uh, uh, nu doar de bucurie ci și de iubirea celor din jur, să zicem iubire în ghilimele. Tot felul de oameni care vor să-ți spui pe mâna, tălpile, nu poți să-i calci pe cap și să spui stați așa, că am o idee. Deci acești oameni încă sunt în această etapă în care trebuie să-și să facă loc în niște mulțimi încă învolburate, să înceapă să prindă oxigen. Ce se va întâmpla în zile următoare? Și eu cred că Dragnea e forțat de mai mulți vectori să ia serios în considerare un alt lume decât pe al lui. Este Cu câteva zile înainte să înceapă alegerile, s-a accelerat un dosar, al doilea. În uh, Dragne. uh, La Dragnea. În cazul lui Dragnea, cel cu angajatele PSD care de fapt lucrau la... Bun, e de discutat iarăși, ca și în cazul primului dosar, dar asta va rămâne pentru istorici, de discutat uh, esența lor. Cert e că există. Și cert e că Dragnea, dacă e un om rațional, trebuie să se gândească la ele. Acum, dacă recitim rechizitorul papic, Papici, eu cel puțin rând. Nu știu, poate alții Absolut. îl iau în serioasă. sunt total de acord cu tine. Uh, deci sunt niște lucruri care, uh, uh, ce s-a întâmplat până acum, mi se pare că rămân în logica duminicii, uh, de uh, duminicii de 11 decembrie, ce urmează, și fiecare ar trebui să cedeze puțin din acest om războinic. Președintele Iohannis nu a ieșit în numele acelei legi să spună că nu-l va numi pe Dragnea. A ieșit și a spus nu-l voi numi pe Dragnea, aproape așa. Și apoi a mers la ambasadorii deci, A spus, trăin, a spus mă rog, din și din la ambasador, dar a spus, că -a practic, -a că eu nu-l numesc <laughs> pentru că am niște principii pe care le-am emis înaintea alegerilor. Ce să zic, poate am și eu principii să nu-mi iau șase case cu acte de la alții, dar degeaba am aceste principii, că tot într-o casă în rate stau. Deci principiile nu se lipesc întotdeauna de realități sau de lege. Da? Acest joc cu principiile mi se pare că a fost riscant. Părerea mea că bă, președintele trebuia să iasă cu o vorbă de bine românilor, de după alegeri, chiar de ieri, și fără alte provocări. Dacă Dragnea vroia să facă acest joc de șah, de așteptări, de nu știu ce, Iohannis trebuia să-l servească. În felul ăsta a deschis un război care, da, cum bine am văzut deja că domnul Buduca spunea, poate provoca irațional. Adică toți stăm la mese, sunt cinci televiziuni de știri, sunt mulți spin doctori care vor pâine, toată lumea se agită și, -și imaginează și cotroboi prin Constituție, litere de lege, nu știu ce. Și, apropo, aș mai face o subliniere. E mai importantă acea bulbeială cu Cioloș. Discuție cu Cioloș, Dragnea spune că a discutat exact asta cu Cioloș. asta am spus și eu la început emisiunii. emisiune. se pare ăla e După aia, tot timpul serii. zilei, guvernul Cioloș să chinuie, să nege, după ce domnul Iolu, purtătorul de cuvânt, confirmă într-un fel ce a spus Dragnea, după aceea, infirmă complet domnul Cioloș Dar în Cioloși chiar la ora 9 pe pe incredibil ce s a întâmplat. Uh, dar trebuie discutat și de ce s-a întâmplat cine pe, că... cine, cine pe cine a chemat La telefon? Nu știu cine asuprava, e Dragna Important. Cred că Dragna Dragna a sunat pe la Donald Trump Cu președintea Republicii Chineze Taiwan Din interviului Dragna rezultă Că Cioloș l-a sunat pe Dacian. Ne uităm pe, pe comunice, la pe Sau pe ce ne spune de pe știri pe Deci ca să comunice Ce acte vrea să treacă prin guvern până la uh, numirea unui nou guvern. Dilema Donald trump Taiwan A, deci l-a sunat Dacian Cioloș pe Livio Dacă ar fi invers și ar fi sunat Draghiu, poate că e invers. De înseamnă că Dragnea a avut să facă niște presiuni, Cioloș părea că cedează și pomă n-a mai cedeat. Este educător, ipotezea noastră educată, știm că <laughs> Cioloș nu a încercat Draghiu și se Ca să închei, de ce mi se pare discuția asta importantă? Pentru că arată odată ezitările lui Dragnea în ce privește anul următor, tot acel program el este exact programul cam în linii mari același, cel care a dus PSD-ul spre o dreaptă foarte clară și cu care a început Victor Ponta, în care pretinzând că ia măsuri sociale, da de fapt foarte multe bonusuri capitalului și marelui capital. Asta s-a văzut în statistici. Ne uităm pe, acum pe statisticile europene, pe toate cifrele oficiale și vedem cum s-au adâncit inegalitățile și cum s-au adâncit sărăcia, mizeria copilor, etc. în România. Tot astea vin de la măsurile sociale luate de Partidul Social-Democrat. Uh, pentru că nu mai e social democrat, Da, foarte bine, iar asta după mine e criza completă. Faptul că am avut cinci partide de dreapta care au concurat între ele, toate cu programe de dreapta. s-au unit, cum... s-au unit, s-au dar au, uh, practic pentru o realitate de stânga în România, pentru atâția oameni în nevoi, nu au existat decât propunerile din programul PSD, care sunt prea puține. Deci nu ai cum să contracarezi acele cifre cu astfel de propuneri. Mărim puțin salariu minim, uh, Poate ne gândim, mai văzut deja, să gândea cum s puce chestia cu taxatul multinaționalilor. Păi dacă tu n-ai deja un plan, te vei lovi exact de situația asta. Va trebui să ridici taxele pentru toată lumea. Dacă nu știi să taxezi pe cine trebuie, o să te ridici nou taxele pentru toți. Dacă nu ți-ai consolidat un, un discurs politic care să te ajute să faci asta, iarăși vei avea probleme. Deci sunt uh, această ipocrizia pnl al stângii de dreapta, PSD, Uh, uh, riscă să uh, se i scufundă mai repede decât să așteaptă ei. Deci, uh, dacă nu vor lua rapid măsurile la, ai văzut că au, fost, au apărut cifrele cu cât de mulți oameni educați au votat PSD-ul da. și din mediul urban. Ei sunt cei pe care au dezamăgit Cioloș și, și Pâslaru, care Pâslaru până cu zi înainte de alegeri, urla împotriva medicilor și profesorilor și asistaților. În condiții Dacă în care PSD-ul propune 1.800, sau nu mai știu da, de euro. Deci trebuie să le ia cu orice 3.500 risc, pentru un specialist ateic. Acel, cele măsuri, PSD-ul ăsta e mandatul lui, de fapt. Restul sunt la și altele. Salariu minim și salariile promise pentru uh, bugetarii uh, cheie, uh, cei care i-au votat acum. Deci asta trebuie să uh, facă orice pentru asta. Altfel scufundarea va fi rapidă. Până se ajungă acolo, trebuie să treacă hop-ul ăsta care, mă rog, prasă, Buduca, care prasă, vede. devine prăpastie pentru țara popo în care ne aflăm, am impresia că cei doi jucători, Iohannis și Dragnea, nu sunt liberi în clipa de față. Ei nu sunt spritiți de, de om liber. Iohannis mm -hmm. s-a încurcat cu intransigența etică și îl încurcă și legea, evident. În primul rând, legea, deci nu e om liber în fața acestei legi. Dragnea nu e om liber pentru că ar respecta legea, dacă nu l-ar împinge partidul să nu o respecte. Ei sunt aproape că sunt niște marionete ale... unul este marioneta ei sale înțelepciuni greșite, Iohannis, care trebuie să pomenească e. de lege, nu de principii etice, că în România nimeni nu iubește principii mei. Legea, da, cât de cât trebuie să o iubești. Cu forța de-o iubești. Neînțelepciunea lui Iohannis îl face non-liber, iar acest partid lacom și răzbunător, frustrat în trecut și din cauza asta azi, cu dorință de răzbunare, îl face liber pe dragă. Ori doi oameni liberi pot duce țara în prăpastie, escaladează ceva ce nici nu-și dau seama că escaladează nu știu cine ar putea fi factorul moderator, că nu-l mai avem. Cine va fi înțeleptul? Cine va acționa cine? ca înțelept în, înțelept în, în această dispută surdă în care nu vedem numele celui pentru... Pentru că vedem... Pe de o parte îl vedem pe Claus Iohannis, în cealaltă parte îl vedem pe Liviu Dragnea. Liviu Dragnea n-a spus încă oficial că ar fi nominalizarea avem doar niște, niște exprimări din afara partidului, nu, ar spus spus cel mai bun. Nu, Gabriela care spune foarte spune, clar. Pune a spus și Victor. Ponta, Au da. spus-o mai mult, dar n-a spus-o dânsu. N-a spus, de de spus, -a -a spus. Lui din partid. Exact, din care vor să-l împingă e pe scări, fi scări probabil. Este o, o taie de omări pe scări, exact, așa. Asta, Am, a șirul a deschis Ponta. Da, da, da. Carla Pizca, de care Ministerul pânz... care care l-a atenționat. Dragnea, azi a spus, Victor, da, tu de... scrii, eu iau deciziile. Deci Oricud deja de să a de atenționat. Ar fi președintele Iohannis nu poate să încalce legea. Deci de aici nu e vorba aia. de principii morale. De ce nu a făcut referire da corectă domnului De ce făcut referi... de ce a făcut directă la lege, și la principiul Pentru moral? Pentru că i-s a apărut probabil datorită unei unei conduite personale. Că e mai important pentru el ca în fața opiniei publice să apară de, dreptul de sau a transmis și moral. Domnule, Draghi, dar și, ea și ea dacă parte mine, legea, eu tot ios. nu te numesc. E, e și asta, nu? Deci a vrut să transmită și că dacă deci, rezolvi legea cu cursuri, distrționale înțe, de deci, deci dacă Dragnea trecea criteriul de moralitate, se vede legea. <laughs> Dacă trece legea, se lovește de moralitate. Nu nu, nu, nu, nu e chiar atât de vicios acest cerc. Altul e vicios. Persoanele ca tare fac un cerc vicios. Păi, nu, nu, la acestea. La, la, la ar când se oprește acest cerc? Când Înțeleg când de ce se... Iohannis n-a făcut apel la lege înainte de campania electorală. Pentru că o putea schimba și n-a fost să le dea la moare să o schimbe. Acum -o, a, și acum o pot schimba. Și asta se va întâmpla. Agenda -a ascunsă a lui, a lui Dragnea este să schimbe legea și să se instaleze premier pentru că după ce legea dispare, principiile etice sunt ușor de negociat. Dar vă dați seama cea imagine acumulează Liviu Dragnea în momentul în care zloacă relu înțeleptului da. și în care vine și spune eu, nu, el e. Eu plec la cameră, președintă de cameră. El e alegea. să Dacă, ar ar așa, dacă așa, o face asta... Asta lansează da. incredibil. Dacă, dacă, ar, dacă ar juca așa, nu s-ar fi produs următorul dialog, cred rog. cred că la, nu știu, la, cene, la ce... S-ar putea aici Întrebat așa, excludeți varianta că veți doriți să fiți premier și dă un răspuns care, gramatical, este absurd. Logic nu e absurd. Nici nu confirm, nici nu-i Nu, infirm. A zis că nu-i place această exprimare, <laughs> da. dar o va folosi în acea... Nici, nici nu confirm azi, că exclud, nici nu infirm că exclud. Păi nu știm ce înseamnă nici nu confirm, nici nu Nu Înseamnă că confirm. Păi nu înseamnă că... nu, înseamnă că... nu. E negarea negației, adică e da. da. da Domnule profesor doresc, cum vedeți acest, da. acest dialog? Pentru moment ce au spus antevorbitorii mei, mie miroase iertați mai procese de intenție. Că să rog, fie foarte clar. Eu îi fac cui? Sunt procese de intenție, dumneavoastră în special. Cui, cui? Deci, <coughs> procese de intenție. Dar cuia anume? Celui despre care vorbesc. Dragna. Deci, până acum, domnul Dragnea, care... Eu aici m-aș referi la ce am auzit Tadineau, de la prin gura unul cei mai buni analist politici ai nostri, domnul Doreș Andor, care acum o jumătate de oră a dat o lecție foarte contracurentului, foarte contracurentului, a spune, dar pe care eu o salut. O lecție de... eu o spune de exactitudine, nu corectitudine politică. Indiferent ce se va întâmpla cu domnul Dragnea, este personalitatea centrală în jurul căreia se va învârti politica românească în următorii ani, ca să fie foarte clar. Asta da. Iar ce va face domnul asta, ce va face este altceva. Astăzi este o altă problemă. Astăzi, el, l-am auzit cu urechile mele, la ora 4, la televizor, că cred că chiar priorețea, cred că la dumneavoastră, în care omul spunea foarte clar, în primul rând, îl dezavoa, l-a cu tărie pe acel exponent, nu știu, un primar PSD, care s-a da. urcat puțin președintele organizației alba. Președinte Ion da, a avut un nu știu ce record, se pare, nu știu ce, și individul, de fapt negativ, am impresie, și a spus că este de acord cu suspendarea, că vrea suspendarea lui Iohannis. A spus, pardon, eu îl dezavuez personal în momentul ăsta. Deci a spus-o categoric și cred că asta a câștigat un punct, dacă nu cumva mai multe. Așa că s-ar putea să ne rezerve surprize acest mult hulit domn Dragnea, fiindcă... Repet, mă re refer și la ce spunea domnul... în ultimele domnul... trei luni a fost de altă factură, a fost un alt stil. Domnul Doran Șandor. Și ar a schimbat. A schimbat. A schimbat. A... În timpul campaniei mi s-a părut un om extrem de rezonabil. Nu a avut stridențe, nu a avut isterizări, exact. nu a avut scălămbăieli. Sublinez termenul, scălămbăieli. -a, a A, -a pe fost Victor Ponta. De exact. campană, ce părere ați avea dacă ar propune pe Victor Ponta, prim-ministru, Ar pierde partidul, domnule, care și-a împrumutat imaginea domnului PRU, la cum se numește, cred că nu, unor emisiuni de pe aici. Uh, Lăsați, ceamă? că a folosit PSD. -a, -a, a folosit, folosit toată retorica PRU a, a, a fost folosită de PSD. Și-a împrumutat, așa ceva dracu a fost că ieri, ca cineva să vină, iertați-mă. Ca cineva să vină, să-și împrumute unui alt partid concurent, să-și împrumute imagine. Da, nu era Iată o chestie interesantă. Acum asta e o glumă, bineînțeles. Mă întorc. Uh, omul a fost într-un discurs foarte, uh, chiar la nivelul tonului. Un ton tuba, cum zice Franțuzu, foarte uh, domolit, foarte potolit, fără stridențe, cum vă spun. A dat o impresie bună. Responsabile și s-ar putea să dea niște exemple, un exemplu pozitiv și de acum înainte. Aș vrea să amintesc ceva. Sunt eu, așa, invitat aici pentru politică externă și acum în cu parcutim îmi dau cu părerea și legătură cu politica internă, dar tot din politica externă aduc două, trei exemple de situații oarecum mutatis mutandis, similare, celei în care se află domnul, domnul Dragnea, dintr-un motiv sau altul, în Thailanda, în Birmania, doamna Aung San Suu Kyi nu poate să meargă la președinția Thailandei, deoarece este căsătorită cu o persoană care de altfel a decedat, profesor englez, -are, soțul are o cetățenie străină și are copii cu dublă naționalitate, cu dublă cetățenie. Tehnicamente, conform literii legii, nu are voie să fie șeful statului birman. Deși cei 25 de ani de luptă absolut exemplară ar califica-o și premiul Nobel obținut și victoria dublă în alegeri și detenție ar califica-o. N-a putut să facă chestia asta, dar este de fapt se știe este adevăratul conducător al Birmaniei, este doamna Aung. Respectabilă, importantă, doamnă Aung San Suu Kyi. Iar mai aproape de noi, în anii 90, două personalități turce importante, Suleiman de Mirel, de centru-dreapta și Bülent Cevit, de centru-stânga, nu au putut să fie personal prim ministri ai Republicii Turce, înainte de Erdogan, când era încă o adevărată Republică Turcia, chemalistă, n-au putut dar la un moment dat au recurs la niște subterfugii, mă rog, de genul soțiile, au fost numite, secret șefe de, de, de partid, de președinte de președinția partidelor, scuzați-mă. Deci se găsesc niște, nu trebuie să ne lăsăm înșelați de altfel de tertipuri, fiindcă exact cum spunea do Reșandor, Dragnea, și numai Dragnea va reprezenta uh, legitimitatea acestei puteri. Deci de aici decurg celelalte. Eu sper că va avea și sunt convins că va avea raționalitatea, care îi va permite să găsească o soluție prudentă, nestridentă, nescălâmbăită și cred că se va putea găsi un numitor comun. Am încredere în cel puțin în ultimele luni, noua, dacă vrem, nouă, deși înainte era tot așa un om destul de nu, nu țipa, nu urla, rezonabil și cred că ar putea să facă un lucru bun. Vom vedea care va fi poziția lui, dar eu cred că nu ne va surprinde prin niște extravaganți. Adică va... Acționa înțelept? Cum va acționa? Cât de puternic cred e partidul? Va, Aici e cred că va acționa mai degrabă înțeleg. Așa este părerea mea. Cred că va acționa mai legitim, de degrabă legitim, legitim, după ce ai câștigat cu 48% din mandate alegerilor, și extraordinar. Ai, în spate, ai în spate organizațiile, ai câștigarea alegerilor într-un mod cât se poate de clar, poți să solicici orice. Poți da. să solici și acest lucru. Sunt, am legitimitate să conduc guvernul, să pun în aplicare programul. Nu fără să schimbe legea. Dar, nu fără să schimbe. Aici e discuția situația rezumată, situația așa, la scorul pe care a luat PSD-ul, Claus Iohannis nu poate refuza PSD-ului dreptul de a nominaliza primul ministru. Absolut. În schimb, îl poate refuza pe Dragnea în contextul actual. Ce se va întâmpla în momentul în care Claus Iohannis va refuza o eventuală propunere Dragnea? Cum? va arăta România în momentul respectiv și ce se va întâmpla în următoarele săptămâni. Domnule Cristian Diaconescu. Vă îndemn așa ca și reflexie și cred că este utilă pentru conturarea unui răspuns la întrebarea dumneavoastră. Dacă vă puteți întreba de ce neapărat o persoană președinte de partid trebuie să fie și prim-ministru? De ce credeți că este această luptă? Pentru că este insuflat? Nici nu vorbesc la un mai partid pentru că este însuflă sentimentul de executarea unui program de guvernare sau de afirmarea unei ideologii. Sau de ideologii, pierderea unui partid. Sau de pierderea puterii. Care credeți dumneavoastră că într-un partid politic, mai ales partid politic mare, adică un partid uh -huh. care nici nu mai face iluzii de niciun fel și nici nu vrea să păcălească pe cei din subordine, din subordine, da, pentru că acolo e cu ierarhie, nu cu democrație, uh, nu ar fi în egală măsură, deci pe acest președinte, și un ostatec al propriului partid. Ce le-ai spus? Cu ce ai mânat în luptă pe cei din partidul tău? Care este mesajul care s-a transmis pe verticală pentru a scoate oamenii la vot? Au alergat președinții de la World cu, part, cu programul și au spus, iată, iată de la minunea, la Brăilla, de la locul iată minunea. Au am, și venit, venit, la am futa... venit ca și cei care merg cu Biblia și sună, vă anunț Marea Veste. George, Veste. Da. Credeți că a umblat cineva cu programul de partid? Nu. Deci problema este în felul următor. Președintele, cel care a câștigat alegerile, parlamentarul chiar, în prima zi după alegeri și după ce s-a instaurat la putere, vine să dea de cont în fața partidului său. Nu, nu e lăsat liber, iar partidul se uite extatic la el, așteptând ca în exercițiul funcției să-i facă pe toți mândri. Mulți dintre ei așteaptă să-i facă pe toți bogați. Ori din acest punct de vedere... Evident că toată această gestică, sigur, domnul Dragnea este conștient de deficitul pe care îl are, dar este prins între feedbackul pe care trebuie să-l dea, am ales feedback așa, ca să, mă, să fiu cât se poate de evaziv, și uh, proiecția pe piața publică. În acest moment, el știe, de exemplu, nu-l înțeleg pe domnul Cioloș, apropo de genul ăsta de înțelegeri, hai să mai amânăm. Nu, că nu înțeleg pe domnul Cioloș. A să vă mai dau un exemplu. Azi și mâine să dau repede concursuri pentru permanentizarea pe post în Ministerul de Externe a Consulilor general. ca vineri să le dea patentă. Nu în... se face Deci, mă scuzați. Nu ce se face. Să le dea patentă în hotel, prin hotără de guvern ca să -i consacre pe post. Trei sferturi sunt foști pesedici, nu știu de ce să grăbesc așa, probabil că n-au încredere în pe cine vor să pună din minister. <gri> uh, deci, asta se întâmplă, real. Uh, ei sunt conștienți că dacă au un astfel de program de foarte multe pagini făcut, uh, mod sigur, de aparatele din minister care au lucrat sub guvernul tehnocrat... Uh, și în guvernul Ponta. Exact. Sunt pe aceeași logică, ei sunt foarte conștienți că așa cum se întâmplă în România în momentul în care oferi extrem de multe promisiuni și multe dintre ele vei fi pus în situația să le aplici, economia României va fi reactivă. Deci taxa a în 2013 a apărut pentru că a, a trebuit să se reacționeze în condițiile deficitelor bugetare formidabile a unor, prin aplicarea unor măsuri nesustenabile ca să vorbesc. În... Deci din acest, din acest punct de vedere, um, sigur Discuția pe multinaționale e la modă și e. Da, ce se întâmplă efectiv? Deci, de, de exemplu, nu am auzit pe cineva spunând din zona actuală, unanim guvernamentală, că acest lucru se întâmplă, spunând faptul că, în ceea ce privește sistemul concurențial, ajutorul de stat s-a dat 90% pentru multinaționale și 10% pentru investiția românească. Eu cifră. Pentru că principalul criteriu a fost numărul de angajați. Exact. E. Știți ce înseamnă bătălia ca să obții aprobarea de la Bruxelles pe un ajutor? E formidabilă. Acolo văd că este liniște. Păi și atunci că luăm pește de unde-i peștele, hai să mă, rog, mă rezum la, la chestiunea cu peștele la Iisus Hristos. Vreau să mă întreb pe mine cum e cu peștele, că explicam cum e la, la e, giugiu, da. Da. Mă gândesc că vom avea multe treabă. Îmi ce va fi instalat guvernul. E, da. Uh, Avem ce monitorizăm. O să intru separat când uh, după aceea sigur în, în problemele legate de regiune și de, de politică externă, pentru că și de acolo se așteaptă niște răspunsuri. Uh, sincer să fiu, ca să ne fac un pic mai liniștiți, cum așteptam și la domnul Tram la niște răspunsuri, trebuie să ne spună dacă încape până la urmă sau dacă se renunță și la 2% din buget pentru apărare. Pentru că domnul Pont avea o altă poziție. Exact. Deci față semne, de de întrebare, de semne de întrebare există. Deci dincolo de toate aceste aspecte, singur concentrând acum atenția pe când vorbim, când nu vorbim, mă rog, foarte bine. Să-i invite, hai să invită să aibă o discuție informală, repet, într-o situație absolut confuză și absolut complicată. Și aici, în studio, oamenii au în egală măsură păreri, cum bine vedeți, corecte, argumentate și într-un sens și în altul. Bun, hai să vorbim, mai vorbim dată să vedem cum ieșim din, dintr un astfel de impact. Dar, repet, asta este o valoare adăugată negativă la atmosfera și contextul din România. Acest fundal, după părerea mea, mult mai grav decât cât discută uh, președintele Iohannis cu partidele politice, este acest, această începere la renunțare la uh, principii pe care ai câștigat alegerile. De ce teoria cu stai să vedem uh, se aplica, nu se aplica? Nu am spus-o în alegeri. Oameni bune, am următoarea propunere, dar am un addendum la ea. Este posibil să nu se regăsească în prețul benzinei uh, o anumită măsură pe care o propun. De ce spun asta? Ei trebuie să facă bugetul. Or, există o explicație peste tot. Sigur că trebuie să spui din timp dacă TFA-ul va fi tot ăla sau va fi redus pentru că e capitol în buget. Deci se constrânși să ia niște poziții cât se poate de repede. Mă rog, de ce, ce cooperarea domnul Cioloș la această chestiune mi se pare Încă nu straniu, ce? dar mă, nu la, prea contează. La a doua poziție, prima a fost, așa cum o știți, dar a doua a negat că va proroga. Ei, uite, da, dar au mai fost prorogate 6 -6. și acum Uite exact, de a făcut prezentul 45% Dacă ai impresia ca politician Că așa conduci o țară <laughs> ca Taxa pe stâlpă a mai fost Și atenție Bun, putem vorbi drag Ne, -ne place, ne, ne place de el Dar să vorbim și despre taxele astea în sine după despre... părerea mea, taxa pe stâlpi este singura formă în care poți să le mai iei ceva multinațional pentru că s-a dovedit că nu ești în stare să le taxezi cu adevărat sau atunci când le taxezi, anaf nu e în stare să colecteze. Ne spun cifrele oficiale din nou. Avem dosare deschise de nu știu cât timp la tot felul de mari, supermarketuri și mari nu știu ce, care stau. Nu înaintează niciun fel. Deci are cazuri de evaziune. Avem cazuri în care anaf s a ă, singur s-a denunțat ca fiind incapabil să taxeze. Un prim-ministru Avem... dintr-o țară îmi spunea ă, la această paradigmă, deci, nu -și cât de am capital privat, cât am capital internațional, mă loc lați în sens larg, orice țară, indiferent de cât de civilizată e, trebuie să aibă 55% capital privat, punct. Și de acolo plecăm cu restul. Deci da, nici nu, nu putem obcide de principiul de multinațional. Nu, nu, e, nu eu spuneam să, Germania să taxăm. De-aia e la modă, da. pentru că în toată lumea nu e taxa cum trebuie. Iar România, din potrivă, nu, și ajută Credeți că, da, eu nu cred, de exemplu, că OMV-ul ar pleca din țară dacă ne uităm mai atent la legea resurselor subsolului. Păi, nu, eu sigur eu trebuia Nu-i nu că că nu convine sigur. Mai ales când era prețul sus și nu când era prețul cum Taxarea asta a fost propusă în programul liberal. A, a fost... A, a, a, toți au propus, pe toți i-a apucat febra cu mm -hmm. e adevărat. Da, numai e, că uită că, că toți ei la au că, adus că, dar să luăm partidele puțin mai, și să vedem situația vreau. partidelor astăzi. Domnule Nistor, avem un PSD cu Liviu Dragnea lider autoritar, poate cel mai puternic din ultimii 3-4 lideri ai PSD, dar cu toate astea, cu un Victor Ponta care pare uh, extrem de ironic și uh, activ în zona deocamdată online-ului și a televiziunii, împingândul pe scări spre Victor, pe Liviu Dragnea. În ce măsură, întrebarea care chinuie pe respectatorii noștri, ascultătorii, pe mine însumi, în ce măsură baronii PSD, care au scos scoruri uriașe, unii de 60%, 70%, 72%, 59%, 58%, 64%, vor avea influența pe care au avut-o în guvernarea Boc, Johnă, atunci când veneau și îi dădeau cu pumnul în masă, la Mircea Johnă, atunci când veneau la Victor Ponta, în, anii, în anul 2012 2013 îi dădeau cu pumnul în masă. Adică acei 8-9 baroni, care au stat cuminți, dar au făcut scoruri uriașe, vor influența, vor schimba. Se va schimba PSD-ul acesta British Style, cum a încercat să-l împacheteze uh, Liviu Dragnea. Și a reușit la locuri în acel PDSR, PDSN, PSD, chiar al lui Victor Ponta. <coughs> Nu, e greu de crezut că se poate Realitatea întoarce la anii lui Adrian Năstase Și la felul în care baronii PSD-ului arătau atunci Ceea ce cu toții am observat este că în, ultimele, în ultimul an Poate chiar mai mult decât în ultimul an Aproape că au dispărut din prim planul politicii Personajele cu influență locală Chiar dacă acum au avut scoruri senzaționale Ei fiind înlocuit, mai ales de excesul de comunicare al domnului Ponta, de pildă, și al altora ca el. E foarte interesant, cu siguranță ați remarcat, ostilitatea aparent rezervată a lui Liviu Dragnea față de fostul președinte al Partidului Social-Democrat, mai ales atunci când una dintre întrebările pe care a primit-o se referea la SMS-urile trimese în ultimul moment de sprijin de, dinspre Victor Ponta, de sprijin al Partidului România Unită. A zâmbit, a spus că din fericire n-a avut efecte dezastroase, dar avea o, aerul cuiva care nu va uita deloc ce a încercat Ponta să-i facă în preziua alegerilor. Pe cum pentru... poți să uiți așa ceva? Pentru Pe că cum? dacă Evident. câteva, două, trei influențe s-ar fi dus dincolo, în acel moment putea să-și imagineze, în momentul SMS-urilor, domnul, domnul Dragnea, că pierde exact acel peste 40%. Necesar pentru a... Exact. Zuca... Ulterior s-a dovedit că nu era așa, că de fapt aveau mult mai mult. Mai mult decât atât. Pe de altă parte, uh, sunt în uh, arsenalul uh, PSD-ului personaje pe care, care au intrat în prima echipă Dragnea, în cei 15, cred că sunt, sau 11, sau 15, 15, 15, 15 vicepreședinți, și care acum nu se mai regăsesc în primul plan, din motive care, pe care eu personal nu le înțeleg. De pildă, un domn pentru care am uh, multă considerație, un tânăr domn, pentru că s-a întâmplat să lucrez cu el, în parte din aceeași delegație parlamentară, domnul Ionuț Vulpescu, care era unul dintre vicepreședinții acestui partid, am constatat că se afla înainte de redistribuiri în afara unui loc în Senat, fiind pe locul 5 sau pe locul 6 la București. A reușit să intre? A, ultima oară, când am verificat eu acum o oră, încă nu era pe lista celor care intră. Dar e anormal ca un personaj teoretic el în această poziție, nu este, este vicepreședinte, vice dar să nu se afle pe lista acestor în partid sau... într-o poziție. Noi mult mai am bucură să extrem de aglomerat. Dar nu era obligatoriu să fie în București, și că și alții s-au plimbat prin țară pe da, un tot om tot o... acum Adrian e poate vorbi, e e prieten, dar mie mi-a făcut e un eu unul dintre imaginile excepționale ale ceea ce ar însemna nou PSD. E un om e un de de, de cultivat, bună calitate, elegant, așa vindat? arată unii dintre cei care uh, se află în acest moment în conducerea PSD-ului. În ceea ce îl privește pe Dragnea, vă mărturisesc că probabil că a avut consultanți excepționali, pentru că și-a schimbat cu totul comportamentul -am publicat noi mâine. Și, tipul, și tipul de Când atitudine față, în, în, în fața opiniei publice în ultimele luni. Și eu cred că a contat al naibii de tare la felul în care partidul acesta a fost perceput, cu atât mai mult cu cât el s-a -a transformat aproape în principalul comunicator al partidului său. Una dintre explicațiile scorului pe care partidul l-a luat ține și de uh, comportamentul, atitudinea, discursul și precizia aproape, între tehnocrată al lui Dragnea, care venea de fiecare dată cu documentele la el și care avea cifre exacte. Face pe tehnocrata și fosta ministră, doamna ministru a muncii. Vreovana că nu iese, nu pentru că a, adaugă la chestia asta un tip de agresivitate mai veche, din background-ul politic al domnului sale, dar ca să vă care nu rezonează. Alina Gorghiu a încercat, dar nu ești. Nu, nu, Gorghiu, sigur. Nu loc. deloc. Deci nu m-am incomodat să discutăm. Alina Gorghiu a încercat să fie tehnocrat. Se numește Alina Bretianu, nu Alina Gorghiu. Vă rog. Bretianu. Avem și Alina Gorghiu. Bretianu Duca din Dar, dar. E interesant, pentru că totuși sunt câteva nume noi în noua garnitură, garnitura Dragnea PSD, Mihai Fifor, la fel o persoană păi da, care complet... -o... De și... și despre care s-a vehiculat că poate fi... Că poate fi chiar o propunere de da. prim-ministru sau vice -prim ministru foarte, foarte în regulă. Mihai tu e lider mai vechi al partidului, dar cu influență mare în partid și de asemenea, care a stat mult timp în zona... În, Puțin în spate, dar a ieșit acum în față. Da, acum nu, e vremea, acum a fost acuma, în colo acest oameni. Nu fiți, nu, nu fiți naiv, Paul Stănescu vă spune ceva? Da, ei, tocmai. Aici e întrebare. Deci, Paul, Paul acel, patru, ei, acel Paul Stănescu. Mi-a venit și mie în minte dar acum Mitică vă mai dau eu un nume. Întrebarea e cât de multă putere va avea mitică buzatul dar la vasul și Paul Stănescu Azi e ziua lor. Azi ziua lor, puterea a, a lor astăzi. Se care... mai întâmplă un lucru și de ce... Iar, dacă vreți, e, sunt intestinele puterii. În România, în mod real, puterea o are primul ministru. Nu președintele de partid, nu de președintele Camerei Deputații, nu președintele așez. Senatului. În mod real, dacă toată puterea în România stă în pixul primului ministru. Puterea puterea pe pe nu în de ce În guvernul României nu se votează. Dacă v-ați uitat, toate, toate hotărârile de guvern, primul ministru decide. Hotărăște. Deci, dacă primul ministru nu vrea, nu se poate, tot cabinetul poate să zică da și el zice nu. Deci, eu nu am zis vreodată în trei guverne vreun ministru spunând vă rog să notați că eu am o opinie separată. <laughs> Niciodată. Dar <laughs> <Au> mai <laughs> făceau tot de două fără stenograf. Nu, scot eu. <laughs> deci, cum e noul nou PSD sau PSD-ului Liviu Dragnea? Ce a avut plus, care, au fost, care ar putea fi minusurile, domnule Andrei? În primul rând, a avut o campanie foarte bună. Și știți cum e în condițiile în care ai o asemenea victorie în alegeri? totul e de bine. Deci nu e foarte greu să găsești puncte negre în ceea ce s-a întâmplat, pentru că n-ai cum. Chiar și gestulează cu amânarea codului fiscal, arată că sunt conștienți că nu vor să în economia asta? Nu, arată că intri într-o fază de real politică, intri într-o altă zonă, în faza în care trebuie să faci bugetul, în care trebuie să livrezi măcar o parte din ceea ce ai spus, pentru că ai puterea patru ani în Parlament greu de luat. Aproape, am spus, imposibil din punctul meu de vedere. Dar, mai urmează, urmează prezidențiale, urmează europarlamentarele. În România, testele politice vin unul după altul, cam o dată la doi ani, din cauza decalajelor. Deci, despre PSD-ul Liviu Dragnea nu prea putem spune multe lucruri, mai ales că, așa cum, într-un fel sau altul s-a spus aici, Liviu Dragnea n-a spus că vrea să fie prim-ministru. Alții spun despre Liviu Dragnea, că vrea să fi. Prim... Noi discutăm despre faptul da, că Liviu Dragnea. considerați că Liviu Dragnea ar putea să fie prim-ministru se în Bine mod să normal, după această putea. victorie. Ar putea. ar putea deveni prim din punctul din punct de vedere, din punct nicio... de vedere al... al implicării personale. faptul că conduce Moralmente, partidul. dar litera legii interzice. Nu, dar nu, nu vorbesc Ce de legii? Legii. vorbesc de, a, de abordarea pe care trebuie să o avem în primița lui Dragnea, ținând cont de campanie și de fapt o conduce PSD. Moralmente, dar nu putem face abstracție că e o legii. Trebuie nu, schimbată. M-am întrebat dacă ar putea, nu, dacă poate să încălce că mai, eu nu poți să Să luci. mai spun ceva în legătură Consiliez cu, în, cu felul în care a mers PSD-ul. Pe Pentru că, da, el are o latură curățită, curată, frumoasă, chiar tehnocrată, foarte bună observația... Uh, chiar asta a făcut Dragnea, a vrut să fie un soi de uh, cioloș. Uh, și asta uh, i-a ieșit Asta a, a fost strategia cu citră, pe care da. uh, consultanții o okay. au impus-o pe ideea Dar, dumne, noi nu discutăm de corupție, PSD vorbim de economie PSD-ul a mers în această și toate partidele PSD-ul a mers în această campanie pnl a mers în această campanie cu două motoare, fiecare a mers cu două motoare, un motor care funcționa cu bio, eco numai flori, cifre, tehnocrație nu știu ce și un motor care mergea cu rahat Soros, nebunie, conspirație deci este Dar De PRU a fost de fapt foarte bun pentru PSD Și de aia a fost o colaborare, o anumită aripă din PSD A colaborat foarte strâns cu jegul din zona PRU le-a convenit foarte mult. Cum bine fel, zis sau altul, ponta, a spus ceea ce PSD-ul nu putea să zi. Exact, ăștia, ăștia exact spune ce, da. deci, ce nu putem noi. nu poți nici să renunți să zici că Ponta nu e reprezentativ peste PS, pentru PSD peste noapte, pentru că nu e așa. Avea dreptate Ponta. psd a mers și cu mesaj naționalist, mesaj în zona Coaliției pentru Familie, mesaj în zona, deci, dreapta, cât mai dreapta, la, spre ultraconservatorism, spre orice, numai să adunăm puncte. La fel, PNL-ul jucând foarte prost această carte... Ajunge la PNL la, și de, la dezintegrat. Până și USR-ul jucă această carte la dublu. Deci toată lumea a, av a avut un motor cu JEC și un motor cu uh, chip și Să nu ne facem iluzii, că PSD-ul nu s-a schimbat. Deci, faptul faptul că... Mi se pare că s-a accentuat dator... Dacă vreți să discutăm Apropo de criză externă și nu știu ce uh, au, că Am apărut ca multe uh, Sintagme Și de la Orban și de la PiS Din Polonia am auzit ca multe fraze De pe acolo, nu, inclusiv în la sensul... Băsescu Toată lumea n -n -n sensul... Dronric, Ce înseamnă s -a schimbat? nu s-a schimbat? Oricât când... de puțin simpatic ar fi fost uh, Ponta N-a făcut praf deficitul Toată lumea s-a aștepta că vor Vlad Danis niște bani în stânga și în gata să duce de... nu, dar eu din da structurii da. de partid, nu vorbim din, da. ah. din punct de vedere. din al structurii de partid. Oamenii care sunt la ora actuală în PSD, Tudose, nu știu, Bădălău, Bădălău, Tudose, Stănescu, sunt dacă vreți, a treia generație Bradu de, de PSD-iș din 2004 încoace, cei care în 2004 nu prea nu prea contau. Și care sunt tot la fel ca aia. Adică nu s-a schimbat nimic. Am văzut uh, tot cum la e fel. la fel. tot la fel. Aia ce sunt mai decenți. Nu, au altă abordare. Sunt mai decenți mulți dintre ei, dintre cei sunt veniți mai de fricoși. Nu Sunt mai nu fricoși. Sunt mai fricoși, dar abordarea a fost alta. Deci, credeți mă că frica a funcționat aici. Dar nu decența. Frica. PSD-ul n-a descoperit brusc decența. Deci nu au decență. Nu. nu. Am văzut-o pe teren, am văzut-o cum e, nu e. Deci, s-au dat în România, continuare, s-au cumpărat la groișe, de am la Acolo la dat la cu trei frică. mandate, apropo. Cum s-au comportat? Decent sau nu? Uh, da, decent că nu s-au comportat niciun fel. Adică, pe panourile alea pe care te lasă legea să spui două afișe, <gânt> nu puneau poze. Auziți, să fac o observație foarte simplă. Anul ăsta... S-a luptat și s-a reușit. Lupta a fost dusă cu cu mare succes împotriva fraudei. Deci s-a scos dublarea votului și s-a scos. S-au dispărut morții și a fost scos din bolnavi. PSD-ul a avut super rezultate. Deci dacă mai au pe vreo unul cum frauda, PSD-ul fraudau toți. Iar acum când n-au mai fraudat voturi, am să vă arăt în pauză. Eu v-am spus că am să vă arăt în pauză. s-au cumpărat voturi, dar altfel. Mai complicat. S-a sofisticat. În România imediat. În România, în, în establishmentul politic, sunt două grupări care știu să organizeze alegerile. Deci, lua cuvântul organi luați cuvântul două organizare, puneți-l pe neon și uh, de acolo plecăm. O grupare creată, gândită și uh, bine uh, perpetuată în timp de cosmâncă și o grupare în jurul Blaga. Corect. Atât. Vreți Sigur, discutați de imagine. Dragnea, nu? Nu, nu, nu, nu. Dragnea a fost parte, el a învățat. El a stat foarte mult în rândul 2, în rândul 3. Dragnea n-a venit din prima. Am Uită, a învățat de la Dragnea a, era... a învățat de la Blaga Dragnea nu... a, de la a tot vățat. organizat alegeri. A, a organizat alegeri prezidențiale, a condus campanii. campanii. A fost a fost direct. Dragnea era acolo. Dragnea a luat-o pas cu pas din punctul ăsta de vedere. El nu a fost under glamour. Pe ul are categoria oamenilor depus în vitrină pe care, uite, aici să-i discutăm, că e foarte bine, dar dacă vrei să vezi cât e impactul, unui om considerat în regulă, cât e impactul lui direct electoral, deci câte voturi îmi aduce ăla... Cât aduce Ionuț Vulpescu și cât aduce Paul Stănescu? Dacă faci un sondaj înăuntru partidului la oamenii de imagine, vei vedea că în afară de câteva orașe, e un fel de USR. Deci înăuntru partidului sunt multe USR-uri care sunt folosiți în perioadele când trebuie să arătăm că suntem, uh, cum să spun, și noi bine îmbrăcați ca să ieșim la guvernare, dar în perioadele de luptă, cum să spune, toți băieții ăștia dispar. Toți băieții ăștia sunt doar beneficiarii a ceea ce fac adevărații mașiniști. Ei bine, ce restul partidului... USR, în ce sens? am înțeles, a, Cum să spun, acest, acest proiect dinăuntru unui partid mare, nu numai la PSD, acest proiect dinăuntru unui partid mare, care de fapt nu seamănă cu partidul Amprofundurilor. Adică asta, care mă. este împotriva imaginii este clasice a acel proiect depus de în geam. Vitrina. Depus adică în vitrina. Un așa un partid vitrine sau despre ce e vorba? Nu, la nu. nu, nu, a a solidar. nu solidar. Sunt anumiți lideri locali care îmi sunt foarte utiri. Care ei, de fapt, îmi fac 60%. Luați județele și veți vedea despre cine e vorba. Niciunul din acești lideri locali nu e unul depus în geam. No, Niciuna din la, la da, peste... respectabilă, Da, ca persoana respectabilă. Nu, nu, e ca imagine. UZR UZR e un un nu e vorba de, de ZR, e, e de, de tipologie. Ca imagine, ca tipologie. E un exemplu de imagine. <coughs> la, mă, gata, ima. deci, da. deci, să vă dau un exemplu, <coughs> și cu asta închei iartă -mă. Să vă dau un exemplu. În anul 2000, <coughs> 2000 PSD-ul a câștigat alegerile cu oameni cu care a câștigat alegerile. Iar în guvern a adus trei sferturi, oameni care nu aveau nicio legătură. Și să -ți dau un exemplu. Vasile Pușcaș, Mircea Joană, Mihai Tănăsescu. Vasile Dincu. Oameni care nu aveau... Da, dar ăștia n-au tras la sapă în timpul alegerilor. Adică putem sunt prevedea același scenariu acum, domnule Ministru? Pe asta știu să fac. Asta, asta e inerția de, lor. De când sunt. Adică putem vedea niște imagini europene, niște Fiți tineri... Fiți singuri că e... veți vedea imagini decente care par a nu avea legătură directă. Dar vreau să vă spun ceva, părerea mea că PSD-ul 2000 cu PSD 2016 e o diferență ca de la cer la pământ, în sensul că în 2000 erau mult mai disciplinați decât acum. A, da, sigur, Evident, da. Rog, domnule, atunci nu cred nimeni în fața luni asta. acum cred nez mulți în fața Credeți? Sigur. Și după scorul Și după acest scor, uriaș? Da. vă să fac o paranteză total nepolitică, total nepolitică, doar de tehnică. Vă rog. Două chestii care m-au bucurat la alegerile astea. Eu am avut o marotă încă din 92, septembrie 92, când am venit aici din partea Federației Internaționale a Drepturilor Omului, ca observator chipurile, chipurile internațional, am sesizat o chestie care la noi atunci a, a devenit o gogoriță și s-a rezolvat acum, și asta mă bucură. E vorba despre separarea, în sfârșit, separarea între voturile albe și voturile nule. E o chestie foarte importantă. Să se știe câte sunt albe și câte sunt nule. S-a creat o gogoriță. Pupi, îți aminte, Vlad, îți aminte în 92, vorbeam încă în 92. Da, da. Erau hârdae de așa numite voturi care lumea le numea impropriu anulate, apropo de chestia cu anulatele, care crea, inducea în public ideea că, dom'le, eu am votat pentru coposul și a venit un securist care mi-a pus acolo deasupra ca Era să mi-a mi votul. Era o paranoie absolut de delirantă. Eu ca observator, repet, internațional, între ghilimele, că sunt român, dar uh, eram cu delegația asta, Federației Internaționale, am, am fost singurul care a rămas aici mm. în luminica aia de a între cele două <coughs> tururi și am mers la Palatul Tribunalului Mare și am stat acolo să supraveghez Redespuirea la municipiul București Unde s-a vorbit de fraudă masivă Urla, mă rog, opoziția Așa mai departe, suntem în 92 Cred că a și canalul de televiziune Cum se numea? Sot, sot Și erau niște hârdaie enorme de voturi Care se renumărau Din care 90% erau albe Albe, imaculate Adică și doar 10% erau alea care aveau Stamile câte o mizerie uh, ne, nefolosite, albe, total albe, adică care au fost introduse în urnă alb. Ăsta era un automatism din timpul regimului comunist, în care oameni care habar aveau de politică și nici nu interesa, dar aveau un singur interes, aibă, ștampila aia nefericită în buletin, fiindcă circulau zvonuri că li se ia butelia, că îi dau copii afară din școală, chestii anii 50, se duceau și votau, erau disperați, am văzut oameni care plângând și pentru baba mea, erau undeva pentru un județ, Giurgiu, erau niște bătrânei, nenor, săraci de ei, vreau ștampile și pe buletinul babei mele, deci dă să vină nu, baba nu, sau să-l trimite nu -i, nu -i sigur, murna nu sigur, aia, cutia de patos. Sigur, în mod normal, de, albă, să de protest. Contra nu, tuturor. sunt voturi de oameni care habar n-aveau de politică, este reminiscente a timpului comunist și timp de, an, de mulți ani sinuare. de zile, și 96 a fost așa, votau deci, foarte mulți albi că nu le păsa nimic, că îi vreau stampila la buletin. Deci, asta conta. Făceau asta, de Deci eu am anum. cerut de partajare asta, știu că mi-aduc aminte în de da, da, cu mi-au băgat așa dar, la Pentru dumneavoastră e o chestiune... E importantă, e bine pentru liniștea dacă se știa atunci multe idiosincrazii și isterii s-ar mai fi calmat. fiindcă ideea că s-au de din voturi mule albe. anulate. Cu, fas... A, așa, asta e una. Deci atunci era mai degrabă asta și vă spun am această mărturie, hârdaeli astea din care așa numite anulate erau de fapt ele auto-anulate 10% și 80% erau albe sau mai mult. A doua chestie în schimb care mă cam îndurerează, e ceea ce spunea domnul ministru Diaconescu, domnul senator Diaconescu, E vorba despre o chestie. Uh, domnule, eu am vorbit cu profesori universitari care uitaseră că duminică sunt alege, ca să fie foarte clar. Nu vorbim de femei de serviciu, nu vorbim despre muncitori de calificat, Profesori universitari care au o alege, ai dreptate. Domnilor, eu înțeleg că s-a vrut o anumită, nu știu, decență să nu mai fie afișe mari, dar s-a ajuns la o extremă absolut de partea ilaltă, încât nu simțeai că sunt alegeri. Eu am copilărit în Italia. Dumnezeu ne-mi aduc aminte Italia în timpul alegerilor, Eu ne-mi aduc aminte prin 68, 69, sunt 50 de ani aproape de atunci. Erau benere peste tot. Votați, faceți partidul cu tare, da, afișe. În, în 2012, Oamenii vedeau nu, nu lucrurile astea. astea. Le vedeau pe străzi, le vedeau pe benere, pe pereți, pe ziduri, pe trunchi de copac. La ora actuală nimic eu sugerez o chestie dacă tot se vrea ca această asanare din punct de vedere grafic să nu deranjeze să nu urle, sunt unii care spun domne ce se făcea gălăgie și așa mai departe măcar o chestie statul ar trebui să facă reclamă de genul nu uitați că pe ziua de 11 decembrie cu toții la vot să pună benere apolitice, deci nu Partidul Socialist, Partidul Liberal, Partidul Comunist mai au nu. trei ani, peste trei ani avem primele să fie puse, știți ce? E groaznic. Aveam nostalgia, vă jur, aveam nostalgia difuzoarelor care distorsionau îngrozitor la intrarea în secțiilor de vot în timpul lui Ceaușescu. Erau niște, niște dita mai hăr enorme. Vreau să vă opresc, vă opresc că vreau să de fiecare partid. Fie Ceaușescu trase, a plecat. Să vine lumea la vot, fiindcă noi sunt 39 bine. la făziorul ușor. Va prinde Iohannis un an fără coabitare? În cei 10 pe care îi vrea. Poate nu va aga 10. În cei... Deocamdată de data am vădat, deja. De Când data avea, avea coabitare, pentru că a nu poate să numească un alt guvern, prinde un alt guvern Va prinde vreun an fără coabitare. Dar ce înseamnă coabitare? Adică fără Coabitare că o altă cadrulare politică de ceea ce nu mă nu de unde președintele provine, Președintele să Exact despre asta e vorba. Nu mai înainte, mai prinde. Președintele nu mai e Dar de la acest guvern PSD, că s-ar putea să ideal al doilea mandat, domnule Buduc. S-ar putea să ideal al doilea mandat. Tocmai această coabitare. Cu ce, -a, ce a făcut cu PNL-ul e terminat. Dar deci a făcut-o dânsul Nu drag, vehicul. Dragnea expert în a să descurca, în ce situație îl pui? Deci el știe să scoată și influență și bani și tot ce trebuie. Deci dacă să se va nimeri un președinte cu minte pe acolo, nicio problemă, numai să fie cu Întrebarea este cât de cu minte, no. pentru că astăzi nu a arătat ca un președinte care e dornic să rămână în umbră astăzi sau să Astăzi a arătat chiar ce? puțin apucat. Adică deci eu, vă, eu nu cred, nu așa cum am văzut astăzi, președinte. e un președinte care se împacă cu ideea că poate sta la cotrocen sau tundă Trandafir. Nu Îl vor izola. Depinde, ce dileme, Depinde ce dileme îl pun. Depinde ce dileme îl pun. Deci depinde cât împinge o anumită asta zonă a politică. politică un cât jucător. împinge o anumită zonă politică și cât ești capabil ca și președinte să absorbi. Pentru că tu trebuie să dai un răspuns. Și acum ai de ales. Ori mergi pe mâna lor și ei, dacă insistă cu lucruri... Iată-l. Da. Ei, și dacă spune. insistă cu lucruri foarte serioase, ai de ales. Ori îți rectitudinea și demnitatea. Cu orice preț. Spunând, frate, asta e. Ori eu și plec acasă. Ori încep să intri pe panta concesiilor. Eu cred că pasta asta va, va merge pe partea de ori ori. Da, dar vedeți că da, diferența... Fice, fi fi diferența față de președintele Traian Băsescu care a trecut prin asemenea aminte, e că existau cel puțin în cazul de Traian Băsescu, existau legături externe destul de puternice, care reacționau da. Acum așa. am avut, sau avem un președinte care nici măcar la, Și la, lui, la, lui. la, Europe, la popularul european nu se mai duce. Nu, nu vreau să ne facem vântul cu coada, nu da. lucru. Dar în momentul în care ești, ai statutul de redută, deci ajungi la un moment ești, dat ești în statutul de redută, nu, nu ai voie. Dar de ce vă închipuiți că PSD-ul are nevoie să forțeze limitele? A fost întrebarea domnului Bucar. Deci în momentul în care ai statutul de redută, va așa să ajungă PSD-ul limitele. Asta-i întrebare. Eu nu cred. A, ok, ce se întâmplă dacă cred. vine, dacă... Și de contul contu, de de contu că propriu partid? Decontul către de de propriul partid. El va, va avea alianță, el va avea pe Ioanes la decontul o scenă de concretă partid? că doar așa, deci e mâine se întâlnește zic. dragnea cu ăia lui la partid, da? da. Mine are ședința în care să se... Poia lui, că nu înțeleg. Lui, da. lui și tot se Vă apropiați. Vă dați seama, cei care nu îi sunt apropiați, îl vor pupa mai agresiv decât ăia care îi sunt apropiați. Ah. Va ieși din acest din acest tsunami de pupici întreg la cap sau nu? Asta e întrebarea. Poți să ieși și ne dintr-o astfel de avalanșă de dragoste, fiți premierul Întrebarea nostru. Întrebarea este da. cât de mult își dorește Dragnea, Dragnea să fie prim-ministru, cât de mult are, câți pași nu, are nu, de gând tu să facă Deci, ai dorit dacă ai fi în situația domnului da. Dragnea acum? Nu. Nu. nu. Pentru că Categoria. situația României din da. anul care și vine este groznică. Și dacă în spatele tău sunt 50, de ce mi-ai prieteni. ai tăi care Nu, vreau să vă deza... mă felicitarea e cu nota de plată. E oameni buni, despre ce vorbim? Sunt aproape am am adus și aici la sută. Credeți că pe partea a notei nu scrie de ce contează că ți-am adus și aici la sută? Dragna, poate rămâne garant pentru... pariu că persoana care va fi desemnată de către Partidul Social-Democrat e un personaj care acum probabil niciunul dintre noi nu ne trece prin cap. Posibil. Există posibilitatea ca tocmai pentru adică a că continua mai imaginea mai asta mai decât noi sau noi operat, suntem? să scoată pe cu totul și cu totul altcineva. Asta ar fi față. un joc care l-ar plasa pe Liviu Dragnea și dacă e bine sfătuit și pare a fi bine sfătuit în ultima vreme așa va face. Cine sunt domnul cei care este, este, este domn este din De la Vib. Cine sunt, apropo? E o echipă de consultanti israelite care au mai lucrat în România, eu știu, am mai lucrat cu ei. Am mai lucrat, cred că în 2009. Cum sunt? Sunt că foarte La 2009 cu cine au lucrat? Poate au provocat un dezastru. cine a lucrat în 2009. Cu trei Asta e explicația faptului că domnul Dragnea se știe. Oficial a fost de cel puțin două ore în vizită în Izrael în ultimele luni. Nu cred. Deci -a nu cred au, a venit că nu consultanți. Dar, dar hai să vedem celălalt partid aflat într-o situație infinit mai, mai grea decât Partidul Social. Dacă vorbiți de PSD, vă las. Dacă vorbiți de... mai alegeri... de PSD lui Vlad vreau să-i dau un răspuns. Confirmă Ionuț Vulpescu. A fost ales la senat. Foarte bine. Felicitări. Eu știam ceva, dar se confirmă. Acum, Domnule, mi încep cu dumneavoastră. Partidul Național Liberal. Ce vedem astăzi, ce am aflat astăzi din interiorul PNL, bătălie cruntă între cele două tabere, încercarea de a numi secretar general un om care a obținut 11%, adică cel mai mic scor din țară, apoi bătăliile dintre tabăra democrat-liberală și liberală. Ce se întâmplă cu PNL? Unde ajunge? Da, eu am urmărit și eu cu îngrijorare și mare atenție evoluția, aș îndrăși să spun, dezastroasă a Partidului Național Liberal Aia, din ultimele lor. Sunteți rău. Uh, Cum a fost? De... Și există uh, e, în, în orice greșe. situație, ca asta există vinovații. Vinovații sunt persoane, human beings, uh, răsuflă ca noi toți. Dead man uh, man uh, man cei care încearcă să disipeze responsabilitatea, greșesc. Pentru că există oameni care au luat decizii punctuale și care și-au dus la, până la capăt deciziile. Iar cam, principalul cam cât vinovat... Sunt? 6, 12, cât sunt? Nu știu cât sunt. Sunt un număr de personaje și pers personalități politice ale Partidului Național Liberal... O să mă iertați dacă nu o să-i numesc neapărat, nu, nu, că nu sunt nu, colegii mei de partid, nu medic, nu medic. care fac parte din The Inner Circle, fără a fi neapărat uh, persoane cu funcții de conducere foarte vizibile. Că sunt partidul Național Liberal, după unificare, cred că are nu știu câți, uh, câteva zeci de vicepreședini și prim vicepreședinți și ce mai sunt ei, asta... Aproape că nu contează. Luca Turcan, de pildă, nu era vice prim-vicepreședinte, că a trebuit să fie azi, pentru a se respecta statutul, mai întâi votată prim-vicepreședinte, pentru că după aceea să poată devin să, devin de să, să devină Dar a, președinte Dar mai interior a deciziile, de fapt. A a, deciziile ajungeau și... toate la lina Gorghiu. Și nu veneau la Iohannes? Impe nu cred. Nu, nu, nu. am niciun fel de element care să mă ducă cu gândul că no. e în tot acest dezastru președinteală... a jucat imaginea responsabilității. președintele ar no. ști ce se întâmplă. Și au făcut ce au vrut ei din partid. Uh, am, am impresia că... Iar domnul Atanasiu pe care l-ați menționat era cu siguranță unul dintre persoanele Dar cine apuriate. erau oamenii care aveau puterea în penele domnule Mistur? Greu de spus Alina Gorghiu, uh... Alina Gorghiu în orice caz. Și existau și cei din jurul lui Vasile Blaga, câtă vreme a fost Vasile Blaga, și cei din apropiații, prietenii de... Asta e un fenomen normal să ai... Raetschi, Stroie, Alexe... Eu pe domnul Raetschi și pe domnul Stroi nu prea am văzut aproape. Pe, pe, pe Alexe cu atât mai puțin. Da, Mihai Voicu este un apropiat de noi, mai sunt și alții. Aș prefera să nu-i... Dar mecanismele sunt, cred eu, foarte importante. Se tot vorbește în ultima vreme și cred că nu este adevărat despre tensiunea dintre fostul PNL și fostul PDL. Asta există de la bun început? Ea există, dar nu e nici pe departe determinantă în această construcție. Pentru că coagulările sunt ca în orice partid, pe grupuri. Deja grupurile astea sunt, nu mai țin de originea lor. Există prietenii vechi, dar există și prietenii da, în noi. În sensul în care se știau dinainte, nu, nu s-au acestui da? partid. Ori, felul în care s-a că dezastrul de acum câteva zile se datorează în mod esențial felului în care s-a trecut pentru, de peste dezastrul de astăvară ședința de analiza alegerilor i-a adus 14%. pe domnul Blaga și pe doamna Gorghiu în situația de a declara că noi am obținut o mare victorie și că suntem... Da, vă aduc aminte că doamna Alina Gorghiu, cu două zile înainte de alegeri, ne spunea că o să ia 30% cel puțin. Peste 30%. Că, și că ca... sondajele mint, ca de obicei că sondajele atunci, sunt proste. Atunci, uh, știi ce era ce a fost cel mai rău? că s-a obținut aproape o atitudine unanimă. De ce? Și există o explicație tehnică. În construcția aceea, singurul, singurii lideri, sunt foarte, erau foarte puțini, acum PPN, ul a mai spus-o, deci eu am participat la ședințele de conducere ale acestui partid, din momentul în care am devenit președintele Institutului Liberal Brățianu, adus de către Crima Antonescu, adică anul de grație 2010. Cogorgiu, Institutul Gorghiu. Gorghiu. <laughs> Și obietor, de atunci am văzut urmează, urmează, de aproape urmează, urmează. cum funcționează. A, institutul. BPN-ul de atunci Victor. avea Gorghiu. circa 30 de membri. BPN-ul de astăzi are circa 200 de membri. Dacă vrei să omori decizia colectivă construiește un organism cât mai larg. E. Unanimitățile provocate în acest organism de 200 de membri se datorau în mod prioritar faptului că majoritatea covârșitoare a membrilor aveau poziții de interimare, Inclusiv a domnului Gorghiu. Pentru că doamna Gorghiu n-a fost aleasă de un congres. Ultimul președinte al PNL-ului ales de un cong. e Crina Antonescu și ultimul e Claus Iohanis. Doamna Gorghiu a fost aleasă de organismul intermediar. Toate acestea au lăsat urme. A fine a fost iar ceea ce s-a încercat astăzi pentru că astăzi în prima fază s-a încercat de fapt a ascunderea și amânarea unei, unei rezolvări. Soluția luată e singura logică cu putință, pentru că nu s-a votat sau s-a votat, s-a da, votat plecând de la ierarhia voturilor. Organizația din această țară, care a avut numărul cel mai mare de voturi, uh, nu numărul, ci uh, procentajul cel mai mare de voturi în cadrul Partidului Național Liberal, era o de Sibiu, bun, atunci... condusă de Raluca Turcat. Mă scuzați, Orca... atunci să pună președentul tot pe Claus Iohannis. N-aveam cum. Și atunci... Președintele de organizației de acum. Sibiu a devenit Așa mai criteriu. a devenit momentul în care primele două organizații uh, ale fostului PNL, care urmau să dea secretarul general uh, și care era organizația de Ilfov și respectiv Călăraș. organizația de Călăraș, uh, acestora li s-a adăugat în discuție și o organizație care se afla literalmente pe ultimul loc organizația de buzău condusă de Era un om acolo care trebuia să nu știe. Și rezultatul a fost uh, tensiunea. Sigur că uh, informațiile nu fi corecte. Se -a. Ieșirea sau retragerea colegilor din fostul PDLE a fost normală, pentru că urma ca foștii peneliști să-și desemneze reprezentantul. Asta era regula câtă vreme mai există. Din afară acest... se vede așa. Din oameni oameni d -o. D -o că aveți mult mai multă. Eu, eu sper -a -a ca partidul din... acesta, ca să lăsați-mă să dau și, și o frază Optimist. optimistă la sfârșit, eu sper că acest partid repede să organizeze un, con un congres, un congres care să aleagă repede o conducere legitimă și acea conducere să fie cea care să aibă responsabilitatea reorganizării. Probabil, tu trebuie să știi, Adrian, E cel mai vechi sau e al doilea cel mai vechi partid politic din Europa? Partidul Național Liberal din România? E unul dintre cele mai vechi fără îndoială. Adică, bun, 1875 este e oficial. E de Dumnezeu. În, în Franța, Partidul Radical, care este echivalentul Partidului Liberal, este mai tardiv. Dar... Curentul de din asta și la noi este de la 1838, de fapt, adică filoanele... Partidul conservator britanic trebuie să fie mai lucruri. Vă din afară, domnul Vlad se vede așa, mă adresez direct lui, pentru ca să vadă ce diferență este între percepția interioară și exterioară. Sunt trei pași către fundul prăpastiei. Unu, influența lui Iohannis pentru numirea lui Gordiu. Doi, efectul național al pierderii Bucureștiului întotdeauna pierderea Bucureștiului De efect național și trei faptul că ceoloși n-a dat bani primarilor care stăteau cu mâna așa, da, ce da nu ne bani nu dau politic n-a da dat cât au vrut ești da de dar nostru și nu și ne, ne ține, dai, nu ne astea dai. Astea și primarii fără bani au făcut ce au știut ei adică nimic n-au ieșit, n-au mobilizat n-au... Vom discuta pe, pe larg despre ce s-a întâmplat în dar despre și uh, despre șansele USR. Cum va face alianța USR? Ce va reprezenta USR? Aici știu că îl provoc pe Costi Rogozanu. Ce va face USR? Ne vom întoarce după pauza pulcitară, ultimele 30 de minute ale emisiunii, vorbim despre PNL, USR, PMP, e greu să vorbim, că sunt flancați, dar vorbim despre alte. Pe pe alianța noastră România nu vorbim. Ia să vorbim despre de alianța noastră. De Am revenit, jocuri de putere, continuăm analiza noastră, am ajuns la Partidul Național Liberal, domnule Costi Rogozanu. Păi, uh, s-au întâmplat mai multe lucruri odată cu căderea liberalilor, deși scorul e bun, nici eu n-aș fi așa de... Uh, scorul oh, este extraordinar. La 41 să... aș... Îmi pare rău, PNL-ul le-a ocupat tot. Discurs ideologic, bazina, uh, din bazinul liberal au fost luați foarte mulți oameni. Și cine e de vină? Am de -o zis mai devreme, am, am zis mai devreme, când tu ai avut Ministrii care atacă cum să zic, oameni tradiționali liberali din zona, medici, profesori, nu știu ce. Păi stai puțin, oamenii s-au enervat și eu îi înțeleg. PSD-ul i-a luat pe toți. De ce au mai, mai pierdut liberalii? Păi cât de greu le-a fost la locale să realizeze, să spună ne cerem scuze. Am suferit de confuzie gravă. L-am numit pe Maria Munteanu la primărie, ceea ce era incredibil. Patru candidați în două luni. Am făcut tot felul de prostii. Dacă spuneau scuze Am, făcut toate, Am făcut toate prostiile. Prostii. Dacă spuneau scuze în iunie, poate până în septembrie, se întâmpla ceva. Dar nu le-au spus. Cum toate spunea bine, domn profesor, au spus că au câștigat. Iată că au înfrânt. Din această înfrângere, au uh, câștigat USR. Uh, pentru că USR n-a câștigat doar în, uh, în București. Eu vă dau exemplu focșanului, pe care îl știu mai bine. Păi cum e posibil frații Bostan să facă legea în PNL-ul local, să-și pună ei să înlăture, deși aveau candidați interesanți, niște prof de mate pe care îi cunosc, niște oameni absolut respectabili, îi dă pe toți la o parte și se pun ei, fratele lui Bostan și cu Bostan Mastermind în spate. A luat 5% Usereu în Focșan. În Focșan, unde nu e nici legiu. Adică frații Bostan au candidați de la Usereu. Nu, la nu, PNL, nu, la PNL. La PNL, la PNL. Dar a luat 5% în Focșani? a luat 5% în Focșani ah. și în toată Moldova a luat 8%, a luat 8 în galați, Au luat nu doar în Iași. Deci au fost niște greșeli banale făcute de PNL care au enervat o anumită parte de dreapta care s-a dus în alte zeri. Asta, din nou, cred că nu le va da de gândit pentru că e totuși o mare confuzie ideologică în PNL. Adică eu cred foarte mult că trebuie să fii puțin coherent da. și ideologic. Când că... tu ai trecut în, la popularii europeni, ei credeau că au schimbat altă, o, altă o, o hai Și gata. Și ies, poți să mergi și cu sacul Nu e așa. Trebuie tre să te uiți întotdeauna și la numere. Pentru că dacă luăm în calcul cifrele, numărul de votanți, o să vedem că singurul partid care a adus electorat nou la vot a fost PS PSD-ul. Și-a adus semnificativ. Și, și acolo sunt 400, 400, 400, 400 de Nu total corect. Acum știți cum e, că e greu o iei matematică. Nu poți să o iei bucată cu bucată, că nu, da. nu putem să-i cunoaștem pe toți. 7 milioane. Dar dacă iei cifrele așa cum sunt USR-ul cu PNL-ul, acum au dat cât la local. Corect. Asta s-a întâmplat. Deci nu... Totuși, o campanie... Trebuie să genereze o anumită energie, pentru că într-o campanie electorală, în general câștigă cel care generează energie. Aici a pierdut PNL-ul. A fost, a fost un, N-a fost, fost balaurul cu două capete, a fost balaur, au fost doi balauri cu un singur cap. Domn, Androne, Acum, că... când doi balauri au un singur cap, se coordonează mai greu. E ceva ce nu poate fi plințeșit. Câți au devenit absenteiști din cauza acestei imagini Dați că e o problemă cu sunetul la dumneavoastră. Vă rog, domnul Adornic, sau domnul... Deci, uh, electoratul nu a fost mobilizat de liberal, pentru că, de fapt, oferta a fost demobilizantă. Ei n-au înțeles dacă uh, îl votăm pe Cioloș. Pe cine votăm? Pe USR sau pe PNL? Cioloș, însuși Cioloș n-a zis, vedeți că eu sunt cu ea și mă susțin ceilalți. El era susținut de două Are, formațiuni politice. E din nefericire mai rău atât, pentru că eu am văzut oameni în, în apropierea mea care din 90 încoace au votat în de fiecare dată Partidul Național Liberal și, -a -a votat și care acum nu au, fie nu au mai votat deloc, fie cunosc un caz pe care întâmplător îl cunosc și tu, care de revoltă și indignare a votat PSD. Adică și au din cauza sacre... aroganței, din cauza, din cauza fel, tipului de discurs, de... discurs nu, nu, nu avea treabă de cu clar, uh, De com... discurs și de agresivitate de la prostia aia de reclamă. de, de clip de campanie cu bătutul la ușă, până la uh, agres, răspunsul prin agresivitate la. Tehnocrația lui Dragnea Toate astea n-au putut Și la calitatea comunicatorilor Calitatea comunicatorilor Care au fost schimbați din mers aduse de pildă o doamnă candidat la Senat Care nici nu prea vorbea la început Vorbiți Românește de, uh, Și care nu, ne-a spus, da. ne spus Într-o pauză România înainte. Era să, e, mi, mi se, să Mi se facă rău că ea luptă da. Pentru să spun PNL Stai puțin da. Pentru că, alminter, PSD-ul o să ne scoată din NATO și din Uniunea Europeană. <gri> Știți că, a spus-o a martori, la o televizie. de pe ce nu mă venea, de ce planetă venea? A, ieși a ieșit senator? Nu, n-a ieșit. Sau, domnișoara, în contem. chestiune, că, cred că, nu știu, domnul domnișoară, a fost consilierul la Oriton. Da. No. Doamna asta? Da, frantă. Da, a fost cum. Deci, înțelegi de la PDV-a pd Ai să înțelegi de da. frumos dacă se uită cineva de la de mai noi, mai vechi, care vor reformă. Să un, un telefon. Care vor? Nu, nu, nu. Să-și aleagă oameni care vorbesc limba română. Vă rog eu mult de tot. Când veniți cu accentul ăla de... Mă rog, nu, un fotbalist, nu vreau să-i spun numele Că era chiar bun la un moment dat Clotilde Arma Are un accent, dar face foarte bine și nu e rău e, Bun nu vreau, e altă, altă, rău, nu vreau să nu mă refer la Vorbește la, aproape bine română Bun, Elva Sandir că printre ei Mai sunt și unii care sunt ok Dar am o rugăminte, mai ales la acel tânăr, Că am văzut pe zidul niște Dacă vrei să te duci în România profundă Și să faci campanie Vorbește-mă bine românește, impecabil nu grea să ia. Bun. Dacă îmi permiteți după părerea mea aici eu o să vă dau o versiune un pic mai, mai terat, mă rog, încep și eu, un pic mai aplicată. În Argeș, toți liderii, marea majoritate a liderilor și a reprezentanților liberali sunt angajați în firmele pesediștilor de acolo. El l a angajat la ape, la mediul la ei direct, nu mai vorbesc de familiile lor și s-ar presupune că face campanie potriva șefului lui, dar șefului își și statul de plată. Nu știu, pare sau nu semnificativ. știți e ca și peste tot. Mie mi se pare. Și la că e la fel. e și o la problemă. Unul, mie se pare pe problema. Doi. Primarii. Pentru că acolo, da. Primarii peneliști și PNL-ul ca structură, spuneau ei, nu, nu, nu le fac nimănui proces de intenție, acuzau ca coadă de dimineață până seara deciziile de la București. De la desemnare, da. până la mesaj, până la relații. Motiv pentru care, ca la criza imigranților, fiecare de la PNL s-a apucat să-și păcă propriu să încerce să-și găsească o soluție. Și au găsit. Uh, pentru că nu puteau pleca, unii au sprijinit alde, unii au sprijinit alte partide de dreapta. ALDE, alde de, alte, facto, da, primari, de facto, primarii, primari, PNL. Motiv pentru care uh, reprezentantul lor a obținut un scor, dar a obținut un scor la jumătatea scorului partidului Largeși. Și în condițiile în care lua la Argeș PSD-ul 60%. Deci, cum să vă spun. Eu, e un caz. E în al doilea rând, senzația într-adevăr că între PNL și PD, fără a exagera înăuntru PNL, lucrurile nu sunt destul de în regulă, e generată și de sentimentul privind din exterior. Că, uite, de exemplu la locale. La locale, succesul ăla care a fost al PNL-ului a fost generat de oamenii PD-ului. PD și astăzi nu e așa că e oarecum Incalificabil și inacceptabil Pentru noul sau viitorul nou Leadership al PNL-ului să-l aduci pe boc Președinte? De ce? Și acum vin la treia temă și asta chiar nu înțeleg și după da, părerea mea... Da, boc viitorul meu președinte? Nu zic -a eu, am ferește. Întreb, cum a... a perfect, nu vorbesc d-asta. Aici că nu-l interesează. Bun, este interesat. de aspectul pur teoretic. Totuși, după părerea mea, orice fel de resentimente pălesc în fața aspectului de a te face praf. <laughs> cum ziceți? N-am, eu n-am, nu e treaba mea. Dar, a treia chestiune, și aici apropo de reticența pe persoane, în mod evident, resentimentar și direct public, doamna Gorgiu s-a situat împotriva lui Traian Băsescu. Sunteți convinși, indiferent că nu-l nu simpatizați, sunteți convinși că a fost cea mai bună politică? Credeți că, într-adevăr, pediștii de aici au luat semnalul că n-ar trebui să se ducă la Traian Băsescu? Nici nu s-au dus. Nu, și vreau Nici să, nu s-au dus, nicio da un, problemă. Vă mai dau un exemplu, că la realitatea poate mai veni, dar la B1 nu s-a dus, la Antena 3 s-a dus dimineața la prânz și seara, dar seara la România TV nu s-a dus, deci și-au setat campania. Așa ușor să ce, ce credem că am reușit aici, cu asta? Aici e o problemă gravă. gravă. dăm voie, domnul Puduca și termin foarte rap rapid. Este o problemă de principiu grav. Ori ne dorim, în politică trebuie să înghiți o broască, două, trei, șapte, asta e, în diverse intervale. Ori rămânem într-un într sentiment resentimentar suficient, mereu gândind în trecut, sunt convins că avem să ne reproșăm, poate și noi aici, foarte multe lucruri din trecut. Eu n-am înțeles, dar n-am înțeles sau am înțeles greșit. Dar, care e scopul astăzi? Iată că din toate aceste clivaje, din toate aceste resentimente care sunt uneori personale, și atenție, nu știu într-un partid cât e ai nou, dreptul să fii personal. Sunt principiale. Normal că sunt personale. Exact. A, ajunge în situația de a pune în criză, până la urmă, o țară. Pentru că, cu tot respectul, așa ca și Uniunea Sovietică, oligarhia comunistă, cade peste noapte. Să nu credeți că democrația occidentală rezistă la infinit. Indiferent ce facem noi indiferent cum ne batem sau nu joc. Iar ce se, ce, ce se generează astăzi, un naționalism, e foarte bun, un naționalism oligarhic, e toxic, este o diferență între naționalismul foarte bun și naționalismul de tip putinist. De acolo, dar în, care, în care e asta, aceste afirmații corecte astea, astea cu Partidul Național Liberal? Au, de acolo Au personalizat el. pe Că vă verticală praf. și în afară. O personalizat. Domnul Diaconescu, o micro-observație. Nu, nu, nu, nu, eu cred că termenul naționalist, ți-o spune și pentru pietrenul meu, uh, Raniș, da. cred a. că termenul nu este corect. Patriotismul e una, naționalismul este alta. Si, Țin mai mult la oligarhie. Țin si, mai mult la oligarhie decât la naționalistă. În dată un imo e... Și putem să, face într-o emisiune de batele pe ce o două cuvintele legate de provestea asta și de intervenția domnului ministru. Pe scurt ca să fiu foarte clar și cât se poate de... Sper eu convingător pentru publicul uh, dumneavoastră. În, ultimii, în ultimul an și jumătate, Partidul Național Liberal, uh, aflându-se într-o perioadă dificilă, acela unei grele da. fuziuni... Domnule profesor, de ce dumneavoastră a, fost -a foarte situație dificilă? De ce s-a într situație Pentru că erau două două partide care se contopeau în contextul în care partidele veneau dintr-o bătălie cruntă între ele. Faptul că eu, de pildă, astăzi am, am o relație ultra-civilizată cu Raluca Turcan, să zicem, cu care mă aflasem într-o competiție politică foarte dură acum 2000, doi ani, 120. doi ani jumate. E dovadă de civilizație și de civilitate mai degrabă, și din partea mea și din partea ei. Nu s-a întâmplat peste tot la fel. Dar faptul că această fuziune s-a petrecut uh, sub uh, atenta și înțeleaptă îndrumare a unui cuplu de copreședinți care n-au înțeles resursele și necesitățile partidului, a dus partidul la acest electoral. Eu vă garantez că partidul își va reveni din multe, am multe argumente în acest sens, chiar dacă va mai uh, suporta câteva traume minore, îndrăznesc să spun, în perioada următoare. Noi, noi iertați-mă, noi ăștia la Aveți ce să facem? Oricum. Noi ce să facem? Să zicem 45%, 60%, dar așteptăm să, să vă depășiți da. traumele? Asta e o realitate. Asta e o nu mai poate schimba nimic. Dom'le domn... da. Buduca, da. vă rog, încerc să folosesc cifre în stilul consultanților politici. Dreapta stânga face 50-50 în alegerile din 2008. Dreapta stânga face 50-50 prin președ... candidații la președinție. După aceea, sigur că un pic peste 50 și câștigă Băsescu. Dreapta stânga face 50-50 în 2009. Un pic peste 50 și câștigă Băsescu. Acum, dacă ne uităm la, la asta, e... dreapta are 50,5, stânga are 49,5. Dacă erau înțelepți și nu spărgeau dreapta prin resentimente față de Tăricianu în primul rând, da, și asta da, e corec, vina lui, uh, lui uh, Ioannis, corec. față de Băsescu în al doilea rând, nu era mai greu să ai resentimente, dar puteai fi înțelept, puteai fi înțelept. Acum puteam avea, sunt, au intrat uh, șase, cinci puteau face uh, guvernarea, e adevărat, am avut cu patru și n a fost bine. Bun, acum aveai cu cinci, dar te puteai după aceea uh, un, după aceea puteai pleca într-o strategie de unificare. Acum mai pleacă, dacă observați. Observa, o singură observație. PSD-ul nici la 50% nu se izolează. Nici la 50%. Credeți-mă. Nici, credeți nici de la 50 alte, nu se de izolează. Din, la ei o regulă de front să nu rămână singur. Nu, din, din, există două rațiuni, pentru că și le știm împreună că am participat la situații de tipul ăsta. Unu, contextul extern. Întotdeauna da. e bine să iei udmr la guvernare pentru conexiuni, pentru lobby, pentru, arătat, și pentru a arăta... Dar acum amest. se pare că nu-l iau. Că, Că eu, lui Dragnea erau fost destul, destul de categorice, de transans, da. iar, pe de altă parte, afirmația lui Kelemen Hunor de ieri a fost că ei, destul de rezervată și alt... vor susține un eventual guvern doilea... chiar dacă nu vor fi luați la guvernare. O să fie luat la guvern, o să vă să de secretar de stat, nu, poate nu la nivel de minișter, la nivel de secretar de stat la cultură și la sănătate și la mediu și la mediu doamne. și la educație. Acum am găsit patru de secretari de stat pentru <laughs> DMR, după care o majoritate de 50 puțin peste este extrem de fragilă pentru că întotdeauna sunt plecați în delegație, Ce nu vin da. la servici, nu, nu îți Trebuie ci... aproape 60 Sigur... 5 și după aia face să fie. Mm, nu prea, că totuși există blocuri. În primul rând, nu mai e pe unii nominal, nu mai merge să se plimbe fiecare cum vrea. Acum ai intrat pe listă, ești obligat să rămâi pe acea listă doar dacă te dă afară partidul. Devii independent și... Da, Dar vă atrag atenția că în realiza domnului Buduca există o, o, un element discutabil și el se cheamă USR. Nu un partid de dreapta, așa credeți dumneavoastră? Haideți să vedem, domnule Costume. Câte vreme nu se definește, îl puteai lua la dreapta. Acolo există dreapta majoritară, există o dreaptă modernistă, există neomarxiști, e încă neclară. Există există ortodoxiști, știu eu, cunosc o unul bine... Nu. Haideți să vedem care este. La... Okay, Exist. Există, există, există, există acest muzeu. sunt, mai și păi adică okay, sunt câțiva la. oameni care și-au Ca asumat un fel si de stânga o istică dar această stânga ONG-istică nu se vede vedem în program. Deci nu poți să zici că ești program nici măcar social-democrat când tu nu ai niciun rând despre uh, ajutor social sau asistență social. Niciunul. Deci nu ai în program. Am văzut un ziarist, un comentator de dreapta urlând de bucurie că a apărut USR și n-a băgat niciun rând cu asistentul, parcă e, era o da, chestie da, de mândrie, trebunie, până da, și da, cele mai da. conservatoare partide, cele mai evident. de dreapta, neoliberală partide pun. Socială, da, este incredibil. Nu, nu numai nu, dacă ora... Constituția în cazul da, României, a... că e obligă deci Constituția. La. USR are și câțiva oameni care se definesc să zicem, mai social-democrat, dar majoritatea zdrobitoare este de dreapta, sunt fărâme din fosta noua Republică, din da. M10-le lui Macovei, din uh, M10... Eu ce m-am bucurat e că s-au mai calmat un pic. Adică uh, la alegerile lui Iohannis aceste facțiuni promovau un discurs uh, gen să uh, nu știu, să o terminăm cu bătrânii presediști, să nu-i mai ales să voteze, Aveau idei de vot cenzitar, aveau tot felul. Între timp s-au mai calmat, probabil Bine, au observat că, da, că nu merge chiar așa, deși în ziua votului și în zilele care au înconjurat votul, discursul s-a activat foarte ușor. Pentru că exact cum PSD-ul zicea, cum zicea Ponta că noi gândim, dar răia zic, au și ăștia lor cu ce gândesc și ce se zice. Deci... Care e viitorul? Cum vezi viitorul uh, USR Costin? Eu te-am eu uh, te auzit felicitându-i, dar mie mi se pare pentru un partid guvernamental care se dă antisistem. Deci, dintr-o dată, un oximoron politic extraordinar. Eu n-am mai văzut așa ceva în Europa. De să fie numit antisistem un partid care e cu guvernul și cu ciolo susținut cu pe față... Forme fără fond, dacă ești este... Forme da? Formele formele mai așa. și creau fondul. Aici, eu nu cred că formele vor crea un fond. Cred că... PSR-ul a fost o, o chestiune de moment, dar e clar că uh, a, a activat și o pătură în uh, mod justificat. Care o anumită pătură din clasa de mijloc, o anumită azbună carea se la de votat, la ar fi, votat, ar fi Băneasa și uh, Piper aplaudă de deci, oameni nu, nu. care lucrează la. Cei stați să se entrișească procent de 20, da. deci 22 de procente deci, din lucrătorii la corporația București 26%. La 26%. Există clar o bază uh, solidă dacă vor ști să construiască pe ea, nu știu, mă să vor prinde marile partide. E în care vrea vrea vrea vrea existe, va intra Parlament e leu să în Parlament experiența ceea ce contează enorm. L-au invitat astăzi să vină președinte. Dar va merge? Dacă, prea. Dacă va merge, eu Se cred, că, eu eu cred că Cioloș, președinte de partid, habar n-are să conducă un partid. O țară poate să o conducă, mai de bine de rău, dar un partid nu. Partidul cu totul altceva, e o mașină care nu o cunoaște. Păi Cioloș îl găsim la Bruxelles. Și unde, la ce partid, domnul Cioloș? La usr dumneavoastră. Cum vedeți USR-ul, domnul? Nu-l la... Mie mi se pare, eu nu am fost extrem de atent la liberal, nu știu. Eu, personal, nu e partidul meu, dar... Mie mi se par câteva lucruri foarte interesante aici. Eu nu sunt un... Nu m-am ocupat în mod special de studierea acestui partid. Dar mai ales dintre oameni, sunt destul de mulți oameni, pe care pe unii dintre ei am avut ocazia de cunosc personal. Uh, mi se par a fi foarte diferiți și avea, de fapt, un singur lucru comun. Dorința de a schimba ceea ce e foarte <coughs> sănătos, de a schimba lucrurile rele de până acum. Asta e înduioșător și onorabil. N-au spus cum, punem ușa locului. Unde merg mai departe fără a ști exact cum. De aia eu am întrebări uh, importante asupra felului în care acest partid se va comporta în calitatea sa de partid parlamentar. Pentru că cu siguranță nu va exista o coerență a votului. N-am deloc convingerea că cineva îi a putea obliga pe membrii UNSR-ului să voteze după un caz dat de superior de Nicu Dan, de pildă, și rezultatul va fi destul de haotic. Va fi interesant de urmărit în perioada următoare, felul în care partidul acela, mai ales că el a declarat că nu face alianțe cu nimeni, că se raliază doar pe proiecte și anume pe proiectele inteligente și importante și în restul ai că în multe situații vor face cum fac Consiliul General Adică, păi nu, cine? în Parlament poți să, te, poți să nici nu spui că te realiezi, mm. oricum stai la majoritate. Deci bine, poți să-ți dai bâna sujului. În Argei sunt 23 cu totul. Cine? Ce scoana scoana 23, foarte si? bun, 6 virgul. are o 23 de oameni. Pentru -au avut, o nu, atâția sunt 23 de oameni. Și au luat un 6%. Ulași, deci e, cum să spun, e mai mult o, un, un, un, o tendință, un sindrom, mai mult decât o organizare. Doi, sunt în Parlament, nu au structuri în teritoriu. În deci deci teritoriu -a -a fapt, e pe liniște. Nu există absolut nimic. Diacon, așa, dar tot aparatul ăla de imagine al lui Cioloș, că a făcut și asta tot anul, s-a dus și el undeva. Eu zic că, având Bun. PNL și USR, Cioloș, Bun. în timp ce dădea în PNL, ocrotea da, adică... Dar aia s-a terminat. S-a da, terminat. În momentul în care ai de la resurse, resurse executive, resurse financiare, din momentul ăla, să vezi cum e politica așa, de-a dreptul. ierbi. din acest punct de vedere, și pentru mine e o chestie destul de interesant. un partid în România în trei luni se ia 10%, înființați cu trei luni în luni Este excepțional 10%. ca performanță. Este cea mai bună dovadă că în România democrația funcționează și poate de să producă am mai fost un caz. Îmi dați voie să spun un cuvânt straniu. Straniu, dar mai fost un caz. Straniu. straniu. straniu da, de o, ca să ar... Acum o să 4 vedem. A fost un caz și mai straniu. Ei, Ei nu văd mentalității democratice. Ei nu sunt depus. Atenție, totul și există. există. Știți ce înseamnă de să fii trend de settler în țară? Nu la televizor, nu neapărat în instituții centrale. Trend settler în țară. Deci în țară lumea să se întoarcă după tine știind de unde vii politic. Și să te jure, și să te laude. Acolo e liniște. Deci nu există. Ce va face, poate de acum încolo, va găsi acele formule uh, extraordinare și mai ales va găsi la acești persoane care uh, sunt din zona de middle class, va găsi, uh, USR-ul, susținerea politică pentru munca de organizare. Care e Dar au patru ani. Au patru ani să o facă. Acum au resurse pentru că nu au parlamentar. Mâncă, -o, Deja intri în altă categorie. Okay, Cum sigur. va evolua deci... acest partid? Na, na, na. Păi nu știu, depinde foarte mult de structurile de conducere pe care și de pozițiile pe care le vor lua în Parlament, pentru că intră una într-un alt joc. Până acum a fost o chestie, un partid exotic, era, dea bine să, te, să spui că votez cu USR-ul pentru că PNL-ul avea bubele lui, PSD-ul, nu mai vorbim și așa mai departe, al de PMP, și atunci ei au capitalizat ceea ce se poate numi și un vot antisistem, de fapt e anti-establishment. Nu e da, împotriva nu e, sistemului... Nu. Împotriva partidilor, nu. Împotriva unui anumit tip de afacere politică. Vorbeați de schimbare. E un cuvânt cheie în, în orice campanie electorală. Faptul că ei, au venit spre ei oameni care vreau să schimbe ceva în România e un lucru bun, pentru că și inclusiv lipsa de program și de ideologie i-a ajutat pentru că a putut să vină și ecologistul nu că, wow, și corpolitistul și corporatistul, pricep, da, să găsească necesar pe toate, toate direcțiile, deci nu, nu e parcă acum de să vă spun par de dreapta, nu necerneament de dreapta. Par de dreapta, dar noi am auzit ca fiind foarte de dreapta, am fost și o la câteva emisiuni cu ei trei, măcar 4, de fi dacă ar fi pragmatică, dacă avea soluții era pentru undeva într-o sferă generalității. Discursul era, undeva chiar caracteristica lor fundamentală, pragmatismul a, -a, a USR-ului. Da. Ei au spus, de la caz la caz, vom analiza, ne vom putea pentru că nu știu ce să cu PSD-ul și pentru cu ceilalți. Că, vom că... vedea, vom vota după, pentru, pentru că nu știu ce să spun. Acest e important, de prat, e dovadă de pragmatiză, este o valoare, e o virtute. Sau e dovadă de infantilism politic. E, ca să ai S soluții la probleme reale, trebuie să cunoști problemele reale. Am impresia că nu le cunosc decât din birou. Poate le cunosc din birou mai bine decât Partidele vechi Bun, acum, dacă din au birou, dar partidele vechi nu stau numai ca în birou, sa. pentru că au bază. Vorbiți cu invidie, domnul Buduc. De ce a dispărut <laughs> varianta, de ce nu se mai vorbește varianta Vasile Dân cu premier, domnule Diaconescu? Nu, știu, nu E rămasă? O astfel de variantă, în primul rând, trebuie să o auzim dinăuntru PSD-ului, da. nu din da. afara PSD-ului. Da. Și mai în PSD PSD decât în afară. Dacă din PSD-ului <laughs> adică e mai simpatizat nu apare, la noi în dacă din, decât în PSD-ului, de PSD de și nu numai la Vasile, întreb, la mai multe lume, pe dacă în PSD-ului, organizarea foarte bună. a oamenilor care nu ies la televizor, dar care sunt foarte importanți pentru uh, profilul partidului, nu emană, nu apare maiotica no, necesară, ajoc, no. înseamnă că nu există sau că e contestabil. Energia secund, care secund. e din PSD. într o psd niciun caz nu se duce spre Vasile. Înăuntru o PSD-ul, ca <gri> să le simplificat. Eu încercam să îmbrăfiem. <gri> Înăuntru o PSD-ul, le-am auzit așa. Nu Teodoroviști, nu Răvana Plumb, nu încă un nume. Uh, nici nu nici da uh, la Dragnea, nimic la Dâncu. Știi? Deci la Dâncu nu e nimic. Nu vorbesc despre el. Știți ce așa cum a mai ușor dacă ați știți cine este care spun nu. Acum... Eu, pe, spus nu eu cu nu, domnul Diaconescu nici nu prea putem simpatiza cu domnul Dâncu, ținând cont de faptul că Iresu a ținut PMP-ul cât a putut că stu... de mult sub 5%. E, până, aproape a până limita, da, Becă. De, nu nu da, da, nu da, de, de altfel, da, gândiți-vă că dacă nu-l pun pe Dragnea, ei n pe cine pune. Maior nu vrea să vină, pe Dâncu se pare că nu-l vrea partidul, Dragnea poate că l-ar vrea. Teodorovici, vi se pare că ar fi un, da, deci un, -un, un geniu -un al, al partidului. managementului partidului. care de partid încun. Nu are carne de partid? Nu. Iar Rovana Plumb ar fi UTC-ul la putere. Și atunci cine va fi? Așa limbă de lemnă mai auzit. Deci vedeți vede vede că facem ceva și la lipii Dragnea. Deci sunt la Am o rugăminte. Sunați-l pe domn președinte și spuneți-l pe domnul Dragnea. Vă rog, domnul... Vreau să revin o secundă la chestia USR-ului. Eu care nu i-am votat. Le-am dorit chiar tot binele, ca să fie foarte clar. Nu i-am votat, le-am dorit tot Vor binele, și de, să de la distanță. E dovadă că ceva se bine. mișcă, e dovadă da, de da, vitalitate. Da, S -s votat psd că sunteți socialisti, Vă că spun exact vreți dezvolui votul meu. La Senat nu... evident am votat PSD-ul, În Special, dar nu numai pentru prietenul meu, drag Ionut Vulpescu, ales la București senator, mai spun o odată, e foarte bine. Iar pentru cameră, niciun <laughs> Iar pentru cameră am votat tot la stânga, tot la stânga, pentru prietenul meu, Remus Cerne. Sunt unul dintre cei 3.000 care am votat. Aia nu stânga, aia eu știam, nu, este stânga, democratică, europeană. A ieșit din politică. Eu am votat, am preferat să-mi sinucid votul, dacă vreți, dar eu am făcut-o dintr-o convingere și din simpatie a, a și din prietenie. Fiindcă știam că PSD-ul nu are probleme, iar la USR, a zis părtește de două. Va fi ce, ce scolam. Mă ales? întorc. Dacă îmi dați voi. Uh, nu am votat, le-am dorit ori binele. Fiindcă e o dovadă de vitalitate, e ceva care se mișcă acolo în politica românească, deci se poate, fiindcă este atâta blazare în România. Asta nu i-a trimis pe oameni la vot 39, este o rușine și revinde această chestiune, statul ar avea măcar o obligație a spune, bun, nu faceți afișe mari, nu știu ce, nu cheltuieli, dar statul, în Italia e o chestie de publicitate, progresul, e făcută de asta guvern și european. guvernul, pune afișe. Nu uitați să mergeți la vot pe ziua de 11. Să știe lumea că de se voteze. Să vă este mai spun o realitate. Pot, insistați asta. cu ideea asta și uitați un lucru pe care eu l-am întâlnit în București. Au existat zeci de mii de oameni, dacă nu sute de mii, și există în fiecare duminică în România, care muncesc mai mult de 8 ore pe zi. Duminica. Uitați asta. Sunt cei mai mari angajatori sunt în retail, sunt, numai acolo sunt foarte mulți. Benzinării, mulți în comerț, care lucrează de Molurile, to tot comerțul ăsta care-ți să vă, care vă spune. Nu, nu votează, să nu votează fizică. Duminica... A fost problema flotantului, problema Asta rezidenței a în E normal că să voteze pe scriere, pe liste, ca lumea civilizată, nu pe liste adiționale. Discutăm undeva deasupra. Eu vă spun experiență personală. O săptămână înainte de începerea electorală, electorale, primarul din Ghimpați mi-a arătat o, un Excel cu estimarea prezenței la vot la nivel de număr de oameni. Știți cât avea prezență la vot estimată? 40,2%. O am pe mă pe mail, mi-a trimis-o. sunt oameni care fac campanie. Eu, vine deci plec. omul avea datele exacte. Deci cu o săptămână Răi, înainte primar, de campanie. la care nivel spune, la nivel de, de la oameni. cine, de la ce parte, primar care spune mai mult de 200 de voturi nu pot să vă dau. Nu dă voie să termin totuși ce vreau să spun. E banal, da, uite, e banal. Dă-mi voie să termin. Eu cred că că blazarea asta nu se schimbă nimic. Toți o apă și un pământ. Asta a schimbat USR-ul fiindcă a arătat că se poate, poți pleca de la zero, poți ajungi la 10% aproape. Nu paria nimeni un dolar găurit, ca să zic așa, parafăzând un film în vară s-a spus, da, e un fenomen de București, dar nu se poate extinde. E, uite, se poate. Și asta poate să mobilizeze la vot oamenii, să motiveze oamenii. Se poate. Democrația este pentru toți. Democrația este o șansă și putem să o jucăm. Nu să ne blazăm. Și cei mai blazați sunt tocmai mai tineri, computeri, softiști care se joacă pe tablete și așa mai departe și, în schimb, merg la vot bătrâni și oameni amărâți și oameni needucați. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența asta în pentru analizele noastre. După ce citesc sufletul natanic al lui Ioan Buduca, voi veni să vă spun despre ce este vorba. Până atunci vă arăt doar cartea. Mâine seara ne vedem la ora 21, Jocul de Putere. Până atunci nu uitați să iubiți România în fiecare zi și să urmăriți programele Realitatea TV. Se pare că am intrat într-o zodie agitată. Vom vedea mâine cu siguranță declarații din cele două tabere. Eu sper ca războiul să nu fie escaladat și lucrurile să se liniștească. Ne întoarcem ne vedem mâine seară, ora 12.